Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnička programa od edukativni karakter. kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Program, Edukativno karakter. program kultural artistic me karakter edukativ. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera.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 preživjeti i pesma autoru Marinu Mari Irivice. Dobroveče, nakon poduže pauze, od jedna, dva, tri mjeseca, tako se osjećate tamo negdje, čini mi se da je bio još početak jel mjeseca, običaj su mi novi špicu, međutom ništa do špice, a ova je sasnije dobra. Počeli smo 51. kupe po redu, kod idiotima iz jednog dobrog Jedva je. ugraje ovaj tusta, je jedan mali pomrš, je tako nešto moguće i ujavnoće. nećemo ići daleko od kule, uglavnom se zavizavati u vjecu, svega rekli. Stotinja kilometara, prosto sam najjavio, pričat ćemo, pa, o krokodilu, odnosno o reživencijalnu borovku pisaca. Dve gošće ovdje, Ana i Thea. Ana iz krokodila, Thea Petulić iz Rijeke, koja je ovdje prva gošća na nekih mjesta na rije. Tako, imam je bao, tako je. Poslije toga pričat ćemo o, o riječkim rock himnama. Mislim da će i Thea biti sasvim dobar zag zagovornik i sagovornik za tu temu. A razgovarat ćemo putem Skype-a, nadam se će ovog puta svetiti u redu i sa Smirićem, autorom sjajne knjige koja se zove upravo tako Riječka Rok da bi Kupek zatvorili sa jednom zanimljivom kričom, odnosno jednom zanimljivom izložbom koja je eto, baš danas zatvorena u Delovrodni kulturnom centru grada. A nadam se da ćete svi divati prilike da je vidite u vašim bradovima da vi bili i zapravo reći o izložbi o spomenicima iz Narodno oslobodljivačke borbe, uglavnom iz Bosne i Hercegovina pošto su i autori izložbe iz Sarajeva. Slušit ćemo naravno i muziku što iz Dijekke što muziku koju je Jedin Zlatan napravio, Nedin Zlatan je izložbu, a mi ćemo se još jedan specifically how they sounded like the idiot and how Ja sam sve svoje pasa. Sam bija, sam vidija, sam jeba, sad ja sam star i brzo ću umrit, ali dica, za vas me je strah.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 Neće biti sad za večeras. Uh, poslušali smo i Grč, Rijeka i beogradu jedno. jednom. Atklika nešto kao što je i večerašnji kupek. Tu su za... Za mikrofon brojki jedan zapravo. Teja... Um, Možeš spisati malo da priđeš. hvala, hvala. i um. Za početak... Uh, Kao što se već najavio, Udruženje Krokodil, osim svog e, godišnjeg grada na festivalu, krok, letnjem festivalu Krokodilna komitea nastupala, u stvari je od početkog meseca osnovao rezidencijalni program za pisce i e, kao prva gošća e, je sa nama ovde i ovog celog meseca Teatulić iz Rijeke. E, Dakle, rezidencijali program Krokodila je zamislen kao jednomesečni boravak e, pisaca u to predviđenom stanu u Beogradu. Ideja je da e, pisci, e, da se pisci ma atmosfera za neki prijatelj i normalan da ujedno da... koga je tako nešto u Beogradu Pa, da, mislim, zavisi, bilo je onako, mi smo raspisali konkurs koji je jako dosta onako kratko trajao i za to vreme, za praktično 3 meseca se prijavilo preko 40 ljudi i sr. delot različitih zemalja evropskih klupama. Se čini da možda je naša perspektiva veo gdje da malo drugačija nego što to izgleda spodne. Pa, zašto, zašto sam to pitao? Zato znamo pratit ći jeli ove druge rezidencijale boralke. Uvijek se nekako trudilo na tomu da ne znam i ne. Nijekim simpatičkim ili beru broždje i ne znam i <laughs> možda, možda nije asfalt inspiracija. Možda je pa, mislim, evo, konkretno ovaj naš projekat je u stvari u sradnju sa fondacijom knjižnom fundacijom Traduki, koja već ima nekoliko rezidencijalnih programa sa kojim je dosta teško ovaj takmičete se. Jedan je Split, drugi je Istanbul u jednom predimnom stanu ispod ove ovaj, Galate. I evo, treći je Sarajevo i četvrti Beograd. Možda Sarajevo je tu negde po atmosferi mi se slično u Beogradu, ali smo mi shvatili da e, mislim, živimo u ovom gradu takom kakav jeste i da možda postoje i neke određene stvari koje nas nerviraju, koje možda drugi ljudi mogu da inspirišu ili da smo previše uranjeni u njega pa da ne možemo niti shvatimo da postoje možda neke dobre i pozitivne stvari koje se dešavaju od uh, inače negativne kojim, kojima smo nonostop okruženi. Mislim, Teaber, ovako može malo više o tome da kaže. <laughs> Teaber je ovdje, ajde prvo da objasnimo zapravo razloga, ajde. U, što bi ona bila odabir koliko si je rekla? Uh, Između, preko čet, mislim 42 ili 43 uh, uh, 42 ili 43 prijave su stigle, kažem, iz što makom najviše zemalje u okruženju Hrvatske i Bosne, ali je bilo i, i drugih zemalja, i okolnih i dalje po Evropi. Na žiri koji je bio delom neutralan, delom iz kuće je u stvari odlučio da oputa bude jedan regionalni sastav, pa će tako tega... Tu će biti tu do kraja oktobra, u novembru u Faruk Šehic, a u decembru Daš Trndić i time se zatvara u stvari ovaj prvi krug od tri, tri prve rezidencije. Nadamo se sljedeće godine da će ih biti više, da će biti malo internacionalnija ekipa budući da opet kažem, te prijave su bila onako, dolazila sa nekih interesantnih mesta i od raznih interesantnih ljudi. Najmlađi čovjek imao 17, najstari, 82 godine, tako da je to bilo onako, bilo je zanimljivo raditi na, na ovaj, u stvari, sažimanju tih biografija i u stvari na neki način odabiranju, pravljanju nekog širego odabira pisaca koji, koji bi mogli da dođu u okstra. Dobro, oni koji su gledali te Kupek znaju zašto je, a ovdje zapravo znaju i za knjigu. Kod se posuda, te im prvenac zasada i e, jedina, ali se radi u fjeru ono, to piše. Tako da bez obzira na prvenac ili ne knjigama, je <gledan> pa nije sve o knjigama. Nije sve u knjigama i ne bi e, trebalo da kažem dobroveći, da je pristojna. Uh, ne bi ni trebalo biti imperativ u objavljivanju što se mene tiče treba pisati i raditi pa kad čovjek bude zadovoljan s tim što je napravio pa onda bude još zadovoljno nekoliko ljudi i tako pa se krene objaviti nešto ali ne objava pod svakocijem tako koliko je tebi bilo graditi karitivan za ono, zašto su ti zapravo i ovdjevam što će vjerovatno laminiti, kako ti imamo zanimati šta ćešte raditi sa so svojim borokom, ali na kraju krajeva ja mislim, ano, da jeste ti složiki, pa da je no radi ništa da uživa, je <laughs> <Mata>. <laughs> mi smo skroz ok sa tim, jedina mala obaveza koju pisac ima je da piše blog na našem sajtu, odnosno pod sajtu, mm -hmm. toliko Dilapam, evo, Teja je objavila već nekoliko zapise iz Beograda, pa možete pogledati, dakle, sajt je www.kućezapisce.prokodil.rs ili naprosto idite na www.prokodil.rs i onda ćete s strane vidjeti linku za kuću i to je jedina, onako, neka, da kažem, fiksna obaveza koju pisac ima, ostalo um, je naprosto na njemu da Stavno iskoristi ne, ili ne iskoristi to vreme. Kako koristiš vreme na Beogradu? A nekako sam došla sa tom idejom ovdje, odnosno sa tim stavom, ajde, ajde da vidimo šta Beograd misli i ne misli da ima. Pa ja ću to sad pohvatati u mjesec dana. Naravno da neću sve pohvatati, ali meni je tu jako interesantno i ne bi uopće mogla se tu ponašati mjesec dana čisto turistički. premda da idem ja šećim suhkud i pozivam se za neku i spomenicima, i parkovima, i, i restoranima, ali, ali mi je nemoguće tu boraviti, a da nešto, ne, nekakvi tekstovi svega ovoga, iz ovog boraka odjeni nastoje. Ja sam ovaj, dobar dio vremena, jesam u, sami, u stanu i sama sam nešto pišena tako, ali puno vremena provodim i vanje, pa čak i oni ljudi koji mi družaju ruku, pa me novac, a ako mi ne dam, Bacaju kletve na mene, ove. <laughs> utječe na mene i moram nešto zapisati o tome, ne znam, bilo bi mi stvarno šteta da se dati Ne znam što ću s tim tekstovima napraviti, koliko će toga još nastati, a nastoji, vidjet će. Pa dobro, možda na kraju krajora zapravo možda inicijirite video, ali sada nešto napraviš u tom smisku, nego da se neke stvari slegnu kada dođeš pući, pa tek onda malo onako da... Sigurno ne, ne postoji konkretan plan, meni je bilo jako interesantno kad su oni, meni rekli, Ana i, i njezina ekipa iz Krokodila, da bi bilo super za ovaj, da nije obavezali da stavljam nešto na blog nihovog sajta. I mi se ja pitala kao, pa, kao šta bi to trebalo pa šta će ostavati na taj blog, ne onda, Ako pa ništa, to će biti neke mnogo interes. dnevne, polu dnevne, više dnevne. Ja. Čakaj, si prilike ranije prozitivne? Dobre. Barem na nekom periodu održemo od jednog ili dva dana. U stvari nisam, ovaj meni četvrti put da sam ja došla u Beograd i ovaj eh, pripud se došla kod jedno četiri godine na Beogradski sam knjiga. E, to sam tu došla u sklopu Udruje Katapult na eh, poziv gospodina Hamovića i na sajmu knjiga smo održali jednu preskoferenciju uvezeno za rad Katapulta. Onda sam drugi put e, bilo u sklopu jedne jako simpatične turneje, ovaj, kada nas je Srđan Papić e, odavde pozvao nas četvero iz rijeke da e, pohodimo četiri grada u Srbiji i predstavimo riječko stvaralaštvo. Onda sam bila na Krokodilu i sad, mjesec dana. Ali dobro, ova tri pute što sam bila, to nije bilo više od tri dana ovdje. A koji je bio kriterijum, zapravo, u glavni za odabir o, troje pisaca za sada na ovom krugu? Pa, naša ideja je bila e, da, makar u ovom prvom krugu, probamo da nađemo možda tri različite poetike, tri različita, možda, godišta i tri različita stava prema pisanju i, i, i prema stvaralaštvu. O tu smo pozvali te kao eto debitanta prošle godine sa sjajnim knjigom koja se posvuda e, Faruk Shehić je bio drugi izbor čak i pre nego što je dobio e, nagradu Meša Selimović e, naprosto smo željeli da možda izvedemo one ljude, dovedemo ovdje one ljude koji su posljednje makar 2 3 godine objavile neke da kažem, važne i bitne knjige za, za stvaraloštvo regiona. I Daša Drndić je bila neminovan gost, dakle neko koji je u Beogradu živeo jako dugo, koji možda e, će naprosto imati priliku da ponovo upozna za tih mesec dana ili se prisati svega toga što je, što, se, što je ostalo isto ili što se promijenilo za ovih 20 godina otkako ona ne živi ovdje. Mislim, naša ideja je inicijalna jeste da e, možda ova rezidencija služi kao neka vrsta pomoći u, u ova tri slučaja to nije, nije, nije stvar, ali i neka vrsta pomoći za pisce koji možda se nalazu u nekim financijskim poteškoćama. Mislim, svi znamo da ljudi od pisanja žive teško ili nikako i da se svi manje više bave nekim, nekim drugim stvarima. I naprosto smo želeli i da razmišljamo i na taj način da, ne mislim da ta jedna stipendija može nešto epohalno da učini u bilo čijem životu, ali makar može da učini da tih mese dana dosta bezbrižno protekne i da se možda ti ljudi, da kažemo, slobode svojih nekih dnevnih poslova koji su dužniji da obavljaju za novaca, a da se možda ne bave toliko onim čime bi želeli, želeli da se bave. To nam je bila neka, da kažem, inicijalna ideja, ideja za, za budućnost, a to ste nam samo da se nadamo da će ova atmosfera biti dovoljno inspirativna i dovoljno lagana u stvari za ljude da se osjećaju kao, kao da su kod kući. Teo imao je tu čast ovih dana da dobije neku vrsku stimulacije, kako su to lijepo rekli, <laughs> i stavstvu kulture, <laughs> tako da ime normalno mi to uveliko olakšava boravak. Opet, <laughs> i nećemo si lagati, novac nas razaseli u životu, pošto je to novčana stimulacija jest mi je jako lijepo. Sjela. <laughs> Mislim, to je onako jedan bristan iznos od najkoliko prosječnih mjesečnih hrvatskih plaća tako. Je... Super. <laughs> ok, nastavit ćemo razgovor a, nakon kratke muzičke stimulacije. <laughs> Tejni izbor je nešto što će zapravo biti izbor gotovo čita od večerašnjeg kupeka. Međutim, ova stvar, koliko se sečam, zapravo i nije u knjizi ili kako, let tri i sam, samo vodi ili možda čak i jest je. tri ili četiri mislim da je da. ok, let i samo vodi to jest da nas razbudimo, E, slušali smo Urbana nuclear Babija prethodno let 3. Mi ćemo nastaviti dalje sa riječkim autorima i riječkim bendovima, a ćemo nastaviti dalje i sa razgovorom sa Teom i sa Anom. E bi mogli sada da pričamo dalje, ajde objasnili smo zašto je za POT, a ovdje ko će biti naredni gosti i tako to, ali sad bi mogli morao da porazgovaramo i o samom krokodilu kao jednom fenomenu, barem to tako čini, jednostavolim da i je <laughs> o krokodilu kao jednom fenomenu, pošto je sjajna stvar, mislim da će se i te složiti sa mnom, sam festival kao festival na plan se teatru ispod muzeja istorije u Vlaslavije, je ono otvoreno nebu, se iz, što kažu, regiona. Čito, kako te, se tebi sve te Mislim, meni je to i sad kad se sjedim na sve skupa izgledalo. Jer ova je prva stvar, mislim, ono moje osobno iskustvo nastupa na Krokodilu, kada sam stala na onu pozornicu, kad mi je zabljesno, onaj reflektor, pa da sam neka rockerom svijezda, <laughs> a ne neka spisateljica iz rijek, neke tamo rijeke. <laughs> ovaj. I onda sad taj pljesak i, i svi ti ljudi, kao što sam rekla ovaj, u intervju za TV Kupek, mogu opet ponoviti što je meni sjajan, u stvari prikaz tog festivala je što band koji je svirao tu večer makar kada sam ja nastupala a svaku večer festivala svake godine nastupaju razni bendovi, zanimljivi band koji je došao za kraj, znači nakon dva sata čitanja, dva sata književnosti, dolazi band iz Italije koji zvuči ko onako veselo, kumanu čao neki i, i, i koji bi trebao ovaj, zadržati ne samo zadržati publiku nego dovesti još novu publiku koja je, koja je čekala do i rekla dajmo da završi to knjiženo sve pa ćemo ići na, na muziku međutim oni sjedaju i raspaljuju muziku a ljudi odlaze i onda shvatiš da su tu ljudi došli zbog književnosti šta tu više objasniti super ano <laughs> šta se odrešava sa pogodilom kad se može očekivati novi pa, ideja nikad dosta. Mislim, kad radite jednu stvar koja se onako dosta uspješno razvija, mislim sad ono, komplementiram sama sebi, ali nismo mi ni zamislili da od 2009. da će ovo stići do... do četvrte godine postojanja da ćemo se proširiti na još neke druge oblasti takoj dakle, naravno srojno književnosti mm, i nameran nam je da se sljedeće godine evo ovaj uh, stvar koju te pomeni je pomeni problema a pod njom jedna zjajna stvar <laughs> dakle to taj koncept književnost plus muzika će ove godine doživjeti nešto um, malo veći transformaciju, o kojoj ne bih sad razgovarala, jer smo u stvari shvatili da ovaj, ljudi stvarno dolaze da slušaju štatopisci e, regiona i evropski pisci e, mogu da ponude u e, stvarnom magičnom prostoru amfiteatra izpod muzeja e, istorije Jugoslavije i e, Dakle, osim standardnog letnje krokodila koje ovo godinu petu, sljedećeg godinu stvari proživlja svoje petu i danje, da pa se nadamo da će to biti još malo svečanije i spektakularnije nego što je bilo ovih godina, imamo još dva važna projekta koje ćemo započeti sljedeće godine, dakle, rezidenciju također planiramo da održimo i da u i nekoj varijanti bi bilo dobro da to bude šest mjeseci, dakle, šest kosti u sljedećeg godine ali o tome ćemo više znati recimo negde krajem krajem 2012. ehm dva projekta nova to su stvari dečiji festival festival aktivnosti za decu radnog naziva oko toputodil ehm koji bi trebalo da se održi u ovog godinom eh malo sljedeće godine u saradnji sa nekim sjajnim autorima Dječe kao što su Jasniko Petrović, Tarko Macan, Bob Živković, sada ne najavljaju dalje, Raša Popov. Dakle, ideja je da probamo da uradimo... Dakle, nalazimo se na jednom potpornom terenu koji ne poznajemo, to da kažem, ali smo u tu svrhu naprosto pozvali ljude koji nešto više o to ne znaju i nadamo se da će budu bolju saradnostati da E, prenesemo energiju e, e, velikog kolkodila bavim delinično na, na decu izrasta recimo od 9 do 13 godina a da ujedno da to ne bude samo neki tako veseli cirkus koji će razveseliti na jedno popodne decu, nego da putem radionice i za decu i za odrasle koji, koji se bave odgojem i vaspitanjem i obrazovanjem dece da u stvari na neki način probamo da Pospešimo kulturu čitanja kod najmlađih ljudi. E, to je dakle to u aprilu. I također jedan veliki projekat je, zajedno sa festivalom POLIP, organizacijom Kjemera iz Prištine, planiramo krajednički e, festival koji još nema naziv u Mitrovici. E, još uvek mislim baš cijeli za lokaciju, ali smatramo da je jako važno da kako podne gradu su tenzije neprestane i koje pretpostavljam neće prestati u naravno nekom periodu od nekoliko godina da probamo da. Tamo primenimo ono dobro što i drugo godinu kao festival nose u pružnosti, predstavljeno otteženosti zaponavanje. To je planirano za septembar smo lijeće godine mi smo i dati verovatno moguće ih je pomerati napred nakred i nazad, da sam pokadila veliko priče biti nad studijanom ljuma na 2013. Kada visi pričaš o Mitrovici, koliko god se mi naslušali raznih loših vesti od Osdo, postoji i pozitivna iskustva, verujem da se čula za tu rock školu. Da, to je jedan, da, jedan od... Mislim, mi smo imali sastanke i sa tim ljudima koji to rade. Postoje organizacije koje obuhvataju i... E, dakle, i bave se lopske pitanjima koja obuhvataju jednu i drugu naciju. Postoje mesta e, bez obzira koliko možda ona beznačajno izgledala, u kojima se okutlja i srpsko i albansko stanovništvo. E, to je univerzitetski grad. E, dakle, postoje čak i neki ljudi koji dolaze sa drugih strana da studiraju tamo i nadamo se da, da eto, uprko s raznim drugim stvarima da će biti moguće održati jednu ovakvu vrstu festivala koji ovog puta neće imati samo književnu i, i čitalačku poruku, a će imati verovatno jednu snažnu političku e, političku koju od kojoj mi ne bežimo. Kad smo započeli festival, festival je započet regionalni. Naravno, lakše komunicirati sa ljudima koji, koji govori isti jezik. Ovde s, susrećemo sa raznim drugim problemima koji se tiču uopšte jednog narazumevanja između albanskog i srpskog jezika kao takvog, ali mislimo da je, dokazali smo već nekoliko puta da je moguće i književnost na stranim jezicima predstaviti na dobar način, dokudi pisci mogu da se predstave jednako dobro, kao i oni čiji jezik dosta dobro razumemo, tako da Polip ima sličnu, sličnu poruku kao prokodili, zapravo smo i našim stvari sa njima da zajedno razgovaramo o tome i našli smo zajednički jezik i u stvari zajednički interes Nešto uradi ne u Beogradu, ne u Prištini, gdje je lako, razmrno lako raditi tate stvari, nego je jednom konstantno ne, na neurobičom mjestu, kao, kao što je poslovske literacije. No, to je sjajno stvarno. Postoji, to je da znaš. To je, mislim, zapravo i tu počela ka neka saradnja, pre svega, između pisaca iz Belgrada i Prištine, uh, ove zbitke pesama iz Belgrada i Prištine, s Ljugovi. S Ljugovi, da. Da. Prevedeni na srcki i obrnu to, a mislim, smo čak i u pričali, sa etanom i, i, i sa tomom iz betona i enovina i tako, tako da, Ipak nešto se dešava, nažalost, je se to nekako e, daleko od, od javnosti? Pa jeste, mislim... Um, ono što nas nekako ujedinjuje sa Polipom jeste što je taj festival nastao neposredno nakon Krokodila. Osadnjajući se blago na naš koncept, onako kao što smo se mi slojili na koncept uh, faka. a um, mislim delinično. Također delimo zadnjičkog voditelja, to je Krono Lokotar. Delimo dakle, zajedničku ideju o predstavljenju knježelnosti uh, regiona. Uh, Naravno da je dodatna težina cele, cele te stvari jeste uraditi nešto na e, terenu gdje ne, nema neutralnih terena. Dakle, sever je sever, jug je jug, nema nekog centralna mjesta koje bi bilo i sever, dakle i srpsko i albransko. Ali, mm, eto, nadamo se da ćemo s pomoć lokalih organizatora e, E, dve organizacije NGO e, aktivista iz Severne Mitrovice i community developere eto se iz e, Južne Mitrovice uspjeti da stvari nađemo to to jedno mjesto gdje je moguće okupiti Zdaj, da je i na mostu ah da da mislim da most nosi previše loše simbolika premalo dobre a meni pa, ženu... je vrijeme bilo da se promijeni da, mislim, da, ovaj, da ne ostane Da, ne znam, eto to ćemo ljudima koji su tamo na licu mjesta, dakle koji žive tamo i koji, koji znaju vjerovatno mnogo bolje od nas kako, kako izgleda običan život e, u jednom tako podeljenom gradu, naša namera je da kroz to u stvari e, U stvari podvučemo pitanje kulturnih veze i pitanje toga da li je zaista moguće da se kulturne veze uspostave ili ponovo uspostave nakon tako tradičnih stvari. Videli smo da je u književnosti to moguće. Prve knjige su počele da kruže regionom već 93. četvrte, pjete. Pisci su putovali u suštini jako, jako rano u Jugoslavi odnog naklad artova. Nadamo se da, da, da je to moguće sa poslom i da će na taj način, u stvari, se uspostaviti neka vrska malo ozdivnije kulturnog dijaloga e, između e, Beograda i Prištine koji su jako dobro započeli, Beton i Kendra sa, sa ovim demokritima koji se ti pomogu. Tema je malo zapostavljena, ali jedna tema je o kojom bih želio da razgovaram i sredom i sredom, Znam da ste jedna i druga aktivna ti u, u Krokodilu, a kao voditeljice u druga Katapult. A me interesuju vaše iskustva u saradnji pre svega sa gradovima odakle dolazite. Koliko dobijate uopšte podršku od ljudi koji su u raznim sekretarijatima, kako god ih zapravo nazivali za to što radite? <laughs> pa nekakva moralna podrška uvijek postoji I, ja se sjećam tamo negdje baš 2008 pa na 2009 se osjećalo to nešto pozitivno u, u gradu Rijeci i um, osjećaj znači da postoji da postoji ljudi uh, da, da imamo nekakvu nezavisnu scenu koja je dosta jaka i, i raznolika i da imamo ljude koji su uh, željeni znači nekakvih novih sadržaja i, i uh, nekakve svježe krvi na toj sceni koja će Rijeci, rijeci ponuditi nekakav kulturni program. Međutim, uh, odjedan put je došlo do nekakve krize. Mislim, mi, mi bi imali svoju krizu i da nije bilo svjetske krize bez daljnjega, ali nema, odjedan put je nestalo tog novca, jednostavno iz godine u godinu je novac počeo da se prepolavlja i jednostavno se događa to da svi da većina tih dionika nezavisne scene dobije potporu, ali obično ovaj, su to nekakvi manji iznosi. I u stvari, um, mislim, zamisao je da vas ne, ne financira potpuno grad, kao, ne znam, u našem slučaju Odjelo za kulturu. Uh, ideja je da su to sve sufinansiranja i vi svakako morate uvijek tražiti sufinanciere kao što je, ne znam, Ministarstvo kulture ili Primorsko-Goranske županije, koji su nas isto pomagali ovaj, u katapultu. Ali pokušavali smo mi, recimo... Um, pribaviti novaci od nekakvih poslovnih subjekata kao što su banke ili ina, rafinerija. Međutim, oni baš nemaju sluha za kulturne programe. Oni su više usredotočeni na to da daju novac onim akcijama i programima koji, u kojima je jako vidljiva ta socijalna komponenta gdje će, oni baš, gdje će biti vidljivo da su oni dobročinitelji u startu tako da ovaj, e, nije, nije uopće sjajna situacija no, novaca je sve manje e, postoje evropski fondovi e, kojima se treba obratiti, kada je tu i nešto uspio, prošle godine napravio projekt Izdavačka akademije, vrlo uspješan projekt koji je ovaj, financiran, dakle, opet mi ni to nije bilo financirano kompletno iz evropskog fonda, već je tu e, kao partner bio i grad rijeka i Primorsko-Goranska županija Međutim, naravno, što se tiče takvih uh, prijavljivanja na, na evropske fondove, tu morate ovaj, stvarno se dobro pomučiti i pa čak i obrazovati u tom smislu da znate kako popuniti njihove prijemnice. to, kod nas ljudi, meni se čini, tek privikavaju na to. Nevo, nisu baš nevoljko to rade, nekako su malo navitli na nešto lagodnije da to bude puno manje komplicirano dolaženo do sredstava ali te po, teže je, jeeno međutim i dalje se nekako radi i, i mislim da Rijeka nikad nije imala žilju situaciju što se tiče kulture i kulturnih programa posebno književnost o tome smo i pričali iz Međuvratsa bili tebe kupeko a Ana, kako za tvoje iskustvo ovako sad kad slušaš te, ukoliko djelili zapravo i ta neka njena ajde i negativna i pozitivna iskustva pa meni se čini da Grad Beograd manje učestvuje u, u kulturnim programima nego što to recimo radi Grad Rijeha, paušala neka moja procena nakrosto iskustva koje čujem e, od ljudi. E, možda je stvar u manjku novca, možda je stvar u gomili programa koji oni godišnje ovaj, dobijaju na godišnjim konkursima. U svakom slučaju Krokodil je svake godine bio podržan od strane skretarijata za kulturu, ali mi nikada ne bismo mogli da se osvornimo samo na domaće fondove. Mislim, iznosi koje, koje naprosto i grad i ministarstvo kulture daje nisu dovoljni za organizaciju jednog trodnevnog ozbiljnog festivala sa sobstvenom produkcijom. Um, međutim, kao što je Teja rekla, ta moralna podrška je ono možda što, što čini stvar malo lakšom i to je konkretno za kuću za pisca, dakle za rezidencijalni program imamo jedan, jednu vrstu dogovora sa kućom Legata za jedan sjajan prostor na dedinju, to je kuća Velika Petrovića, naša poznog pisca člana Sanu, direktora Narodnog muzeja, svoje vremeno, dakle, koji je u stvari ostavio, on i njegovu ženu su ostavili, zaveštali svoju kuću i sve predmete i, i pokretne i nepokretne imovinu u grada Beogradu. Ta kuća je dugo bila pod patronatom muzeja grada Beograda, otkako je osnovana kuća legata od 2007. njoj je poverena briga u kući, kuća je u katastrofalnom stanju i naprosto je potrebno uraditi potpuno potpuno renoviranje da bi ona uopšte bila moguća, da bi nju bilo moguće koristiti. Kuća Legata tako takva je spremna da nakon rekonstrukcije jedan ceo sprat odvoji za rezidencijalni program. Za naš rezidencijalni program jer to opet, kažem, ima nekog smisla budući da je to ipak kuća Velka Petrovića i da je on zaveštao kuću sa namerom da se tamo, da ona služi i piscima i knježevnosti kao takvoj. Ali u ovom trenutku je zaista nemoguće predvideti kad bi se uopšte mogu očekivati da to bude gotovo, budući da je sve i dalje u fazi pregovora, dogovora... A kriza traje. Pa, da, kriza traje. Mislim da je jako teško očekivati da će to biti renovirano samo novcem iz, iz zemlje, od, ne znam, stupštine grade ili bilo od koga. Ali bi bilo jako dobro kada, kada bi takvi, da kažem, prostori koji je trenutno zvrlje prazni i neiskorišćeni mogu, bilo moguće upotrebljavati za razne kulturno programe, ne mislimo tu samo na našu liču korist, nego na korist naprosto e, raznih drugih inicijativa i organizacija koje možda kubure sa prostorom, a ne kubure sa idejom. Sve, sve, sve u svemu nije već najsijajnija slika, ali dobro, meni je drago da vidim da ima ljudi koji se trude bez obzira na tu situaciju. Pa, mislim, glupo je razmišljati je razmišljati o odustajenju, jer često, kao i ono, uvijek, ako jedna organizacija nestane, teško će se doći baš isto takva na njeno mesto. I onda mi je žao kad čujem recimo da su se ugasili neke velike inicijative kao što je Dispatch ili, mislim, on se nije ugasio kao organizacija, ali se ugasio kao festival i teško je zamisliti da, neko, da će neko opet doći na, na, na, na njihovo mesto i čini mi se da je uvijepak malo borba protiv vjetrenjača i da što duže budemo obstajali nameri da, mislim, opstajali nameri da opstanemo i da ono, kažemo to što, što želimo da prenesemo, da je, je timen uloga i svih nas i kulture kao takve će naprosto postajati možda veće i važnije u nagrodnom godinu. Teja, imaš li ti još nešto možda da izgledaš? Nemam se sad, <laughs> je ovako puno pričam sad, da. Ok, uh, mi ćemo sad napraviti 10-15 do minuta pauzice. Uh, ovdje će doći do malih rokader u studiju. Umjesto za stolicu će svijesti nevidljivi Zoran Žmirić putem Skype-a. Ja će ostati za mikrofon, što protiv zapravo ni ti da ostaneš. Može da se uključiš u, u razgovor. A mi ćemo poslušati kvaza i let tri ponovo naftu. Možda još nešto, dok se malo ovdje tehnički neke ovaj stvari nesrede, a onda nastavljamo priču o riječkim rock himnama. Pokrivam oči I nestajem iz sobe Više ne čujem Kucanje na vrata Ne tražeme. me Jer me nema Sjećam se Pokrivenih očiju Tata se igra S kišom na velikom Spremniku benzina To je stara Naskna igra Kad izvolim Tepali smo ispred kuće, ništa nismo našli A bušenje na kolu dvoru zabranjeno je A mi smo krišom gutali zemlju Da ne ostavimo trak I nismo našli izvor što je nama drag Niti napravili novu tank Stari spremnik bio je Truli klima pa tata Ljusnuo kroz okno ok, Saživio se s navkom I nestao u njoj I tko ko se sve Vozio na tatu Tak, tak Oči, grčim se da bolje osjetim miris vina To je stara grčka igra koju me mama naučila Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina Udaraju kaplice, slatkog soka, ding dong. Pradili smo lozu svuda U dolcu tete rože iza brta U ljudi, dobrih ljudi se nisu prali muda Što blatni su bili, to su biljke bile veče Zakrčile su grade, širio se smrad Zabranili su uzgoj džetne loze i posjekljenom grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni groz. Kapi zvone, ding dong kap Din-dan kap izvone, din-dan kap pogaj, din-dan, dik dik-din-dan. ding dan din-dan, din-dan, din din-dan, smo lozi svuda, u dolcu petero. obrijde de ko im su prali mudar sadili smo lozu svudar i u doncu tetero je jedna ogromna kupek avantura, <laughs> od tehnike, tehnologije pro pa, pa sve do gostiju koji nam se nalaze u nekoliko... Te, a koliko je uveljenost od Beograde i Rijeke, ima i 500 kilometara, evo je tako. ...imamo za malo manje. Pa ja mislim, ako ima do Zagreba 350, dobro od Zagreba do Rijeke stoji nešto oko 150, ima 500 kilometara, da? Nekad je, nekad je to trajalo, dan i noć. Dobro se sjećam, se vlako mučka. Danas je i to malo kraće. <laughs> ok, sa druge strane, liš, kako ja sada sebe super čujem? Ja se nadam da mu čuje i Zoran. Čujem vas odlično. Dobro svima. O, dobro veće. Evo, ne. čujem ja Zoran, Zoran čuje mene. Ovo je happy end. Odnosno, happy početak. <laughs> Zoran, je kako je vrijeti? Možda će te ovo zanimati je blinu. Da, svakako mi je to zanima. <laughs> da, nekim čudom, nekim čudom danas nije u rijeci padala kiša. Ne znam koliko to ljudi u Beogradu razumiju, ali rijeka je po statistikama zadnjih par godina kišoviti grad od Londona. Tako da danas smo bili blagoslovljeni, pa smo imali prekrasan sunčani dan. Eto, baš Ovo je zaista previše. Zdravljate ko od Beogradskog, koji je bilo, onako, poprično, bio onako poprilično bio troniti i hm? Zoki, kako me čuješ? Pa čujem te sa malim dilejom, ali sasvim čisto. Evo, razumijem te, ko da si mi, recimo, dvije sobe dalje od mene kroz zatvorena vrata. No, <laughs> <laughs> Nije to ni što ja sve u čujem, kao da iz bureta Hvala vam se da mi ti čuješ bada ili da mi slušali ti ja te dobro. Te. E po pa, dobro, znaš što je čuješ mi Evo, pokupili smo se u svakmi <laughs> je, je to. Jernim povodom jernim povodom jernim knjige kojim si ti autor. Reč je u knizi, najboljno, ne rok himne se onako, koji ako, u kojoj ćeš ti malo više pričati, a u će pričati donekle i Thea, ja, jer na kraju krajeva Thea ja mi je i preporačila i samu knjigu, a i Thea samoga za povorni ovaj razgovar. Ono što ja znam, zbarem iz što sam uspio pročitam, o samoj knjizi, jer si ti na njoj radio onako poprločno jednog perioda. Dobro, meni, meni da, za mene je to dugi period, s obzirom da sam ja ostale knjige pisao znatno kraće, ali ovo je sasvim druga forma od onoga e, u čemu ja plivam e, što se tiče književnog rada. S obzirom da je to publicistika i da je postojala ogromna odgovornost prema ljudima koji su, e, koji su akteri knjige, e, Njegom sam se bavio, mogu tako reći, pa tri godine što je uključivalo znači, istraživački rad, nekako planiranje. Sa zvučim kao neki proklati menadžera ali od prvrke tako je i je taj put. Na koncu znači, sama priprema materijala, intervjue sa ne znam nekoliko ja, 300-400 ljudi i konačno sam reočica, znači pisanje. Pa evo, tri godine bi ja zaokružio ovu knjigu. Dobro, tebi je u svakom slučaju bilo olakšano i samo pisanje, uopšte i sam rad na toj knjizi, jer si dobrim dijelom, zapravo i ti njeg završaj. Pa to mi je bio najteži dio, zapravo. Na, što ljudi misle da ti je lako, zato jer si insider. E, s obzirom da sam ja aktor scene u jednom periodu, naime, ja se u knjizi dotičem 30 godina riječkoj glazbene scene, ne nužno roka, Jednim dobrim dijelom sam ja bio aktivan u nekoliko bendova i blagodat toga je u tome što sam ja, eto, sjećam se, Bogu, hvala nekih stvari koje su zanimljive ljudima danas čitat, a o kojima se ne zna puno. A, s druge strane, opet moram se vratiti na onu priču, strahovita odgovornost. Prema napisanome, a pogotovo prema sebi, jer kad pišeš biografiju nekog benda u kojem si ti u jednom trenutku bio član, onda je blesavo knjigu pisati na način, a onda sam ja došao u bend. To onako zvuči baš preloše. I e, onda sam se tu odlučio na jedno solomonsko rješenje i pisao sam o sebi u trećom licu, s obzirom da mislim da je tako fair prema čitatelju da ih ne zbunjujem i da ne unosim previše sebe učitavu u tu štoriju, a s druge strane i onaj ko se bude danas, sutra bavio nekakvim istraživačkim radom na tragu ove knjige, da, da i on bude manje zbunjan i da mu je lakše oj, pratiti mene imenom nego ja, ja pa ja. Mm -hmm. E sad, možda bi bio dobar moment da uključim u, u ove razgovor. Prosto me zanima njeno mišljenje kao neko ko nije bio dio te priče, kao što si ti bio, koliko si uspio u tome. tome. Te, šta ti misliš? Ha, mislim, ja mislim da je Žimirić sjajno uspio u, u, u prikazu te scene. Mislim, meni, ono što meni bilo zanimljivo ovaj, kada sam došla u posjet te knjige je to što se, znači tu, ovaj, u, obično postoje nek, nekakve rock encyklopedije gdje se popisuju znači autori bendovi pa nekakva kronologija njihovog rada. A ovdje, ovaj, između ostalo, smo dobili prave glazbene poslastice, odnosno priče kako su neke pjesme i e, hitovi, riječke, scene počeši od neznam 70 i neke na ovamo nastale. A te priče su jako zanimljive i Zora Žmirić je tu e, po mene uspio u da znači... E, dobro vodi cijelu priču, dobro sve ukomponira tako da uopće jednom trenutku tekst ne opterećuje sobom kao nekakvim autorskim glasom koji se jako ističe već da se ovaj, te priče ispričaju onako kako one to zaslužuju. Kao da su, kao da su same sebe pričale na neki način. <laughs> Zaki, ne <čuješ> ti ovo? <laughs> sam <pretjeral. laughs> Kako prava prijateljica, rekla si sve što bi ja rekao tebi, hvala ti. Dobar, sad smo malo ušli u neke vode, suko su interesa, ali okej. Okay, jel... Da, da. <laughs> Nastavit ćemo u tim vodama, dobro plivamo. Je, reci mi, uh, sad ne mogu baš da se sjetim uh, da jedan drugi grad posluje jednu ovakvu na uh, Afrik, zapravo jednog uh, grada, odnosno je Rock scene je moral, kao što ti rekao, to možno i nisu baš morale da budu rock pjesme, a i vidi se kada je malo čovjek prolista i pogleda knjigu, pa na kraju krajima je onaj tvoj kanal na youtube gdje se mogu sve te pesme više manje i naći. A, šta je to zapravo u tom gradu da Rijeka ima knjigu Riječke Rok scene? Šta je to zapravo u tom gradu da takva rok scena uopšte i postoji? Pomala je... Ne pomalno, nego zaista je specifično. Pa ne znam, to su, to su sad pitanja, znaš, za kroničare scene i za sociologe, to je nešto čega sam ja e, se uporno htio kloniti. Jer ja mislim da su takvi pristupi e, zapravo zamke. E, ne kažem da je moja knjiga e, bolja zato što nije tako, ali svakako drugčija, ja sam htio da bude drugčija. E, Naimno o čemu je riječ. E, ja sam sasvim slučajno dobio pogonsko gorivo za pisanje kad sam jednom prilikom na internetu našao to pljestvicu e, najboljih riječkih rok pjesama. I to mi je bila simpatična ideja, međutim e, problem u startu je bio taj što se ja uopće nisam slagao s tom pljestvicom. Meni je to bilo potpuno suludo da se tamo ne nalaze nekakvi ključni bendovi i pjesme za koje sam ja, onako, iz mog malog ega mislio da zaslužuju. Međutim, uvažavajući nekakav generacijski diskurs, ja sam osjetio potrebu nekako novim generacijama objasniti zašto su neki bendovi nekada bili zaista važni koji su djelovali u Rijeci. Uključujući znači sve okolnosti njihovoga rada od političkoga do društvenoga. Ali ovo kako je ta rekla to je zapravo sušta istina i ono što u knjigu odvaja od sličnih, znači, pristupa pisanja glazbi. Naime, ja se nisam zaista htio e, baviti e, krutom faktografijom i raditi telefonski imenik scene, jer to nitko ne bi čitao, pa čak ni ljudi koji bi unutra bili spomenuti. E, polazio sam jednostavno od točke da je iza svih tih pjesama stoje živi ljudi. I stoje nekakve emocije koje su te ljude nagnale da u određenom trenutku uzmu u papir i olovku napišu neki stih ili da na gitari ili na klaviru udare neki akord. E, tako sam ja e, odlučio e, pisati o sceni na način da demistificiram kako je nastalo 60 najboljih pjesama u Rijeci od perioda 79. do 2009. godine. Tako da se nisam tio baviti povlačenjem nekih paralela i tako dalje. Ali mislim da je ova knjiga zapravo dobar temelj da to učini netko drugi. Ja bi stvarno volio jednog dana pročitati nešto nešto o tome. A inače kad sam krenuo pisati e, ja sam zapravo dosta se bavio u tom dijelu istraživačkog rada i time da vidim postoji li uopće sličan pristup ne samo kod nas ne, ili u regiji nego uopće u svijetu postoji li sličan pristup i da li se neka gradska scena glazbena uspjela tako ogoliti na način da, da se zaviri u te e, autorske radionice kako ih ja volim nazivati Mm -hmm. I nisam uspio naći, nisam našao, tako da ne tvrdim da je ovaj raritetan pristup. Mislim da čak nije niti nešto posebno inovativan, ali, ali jedinstvene je barem u ovim našim krajevima, sigurno. Mm -hmm. Sad, koji su ti, radići i ono, ogoljavajući zapravo svih tih 60 stvari i uopšte sve te bendove njih ima manje pošto neki imaju i nekoliko stvari u samoj knjizi, koji su ti možda bili negde najzanimljiviji momenti, nešto što je tebe zapravo možda najviše iznenadilo trnuci, nastanka pesama i uopšte koliko si ti slušajući ih, a znam da si slušao, možda bio iznenađen nekim objašnjenjem koje tebi nije nikako bilo blisko? Da, to je odlično pitanje. E, Vidiš se da si se pripremio, bravo <laughs> dan. Znaš za mnoge stvari sam znao kako su nastale, pa je bilo ugodno se opet prisjetiti tih stvari, ali za neke sam stvarno bio šokiran, recimo saznanjem, a to sam i u uvodniku same knjige napisao. Svako se od nas zaljubio u pjesmu Mezimicu iz nekog svog osobnog razloga, međutim kada, kada otpuše prašenu s nje, kada rasloji, ono što je autor imao reći ponekad se dogodi Čak i razočarenje. E, tako se i meni dogodilo, recimo, ne razočarenje, ali svakako šokantna ovaj, činjenica da jedna pjesma riječ roka, koja po meni možda čak i broj jedan ma, neću imenovati, ali mislim definitivno da je to onako kad bi morao izdvojiti jednu pjesmu koja reprezentira Riječki rok, to bi bila ta. Ja sam čitav život mislio da je to ljubavna pjesma. Da bi mi onda čovjek ovaj, rekao da je to zapravo od alkoholizmu iz njegovih adolescenskih dana koje je onako prišla toj temi sa nekog filozofskog stajališta koliko je to moguće u takvoj dobi i sa takvim životnim iskustvom. Ali to je manje bitna priča, znaš, mislim da je najbitnije u svemu da su, ko što je uvijek umjetnost, ja mislim da dijelo mora naživiti autora jer suprotno nema nikakvog smisla, tako mislim da je najveći benefit cijele riječke scene, e, a ne samo nje, naravno, nego svake scene, upravo to što te pjesme uspiju biti zimzelene o, i što i dan danas na radiju možeš čuti, e, znači izbor nekog glazbenog urednika da se odluči za neku pjesmu iz 80-ih godina, pa čak i iz 90-ih, mada meni i moje generacije 90-te izgledaju koda da su jučer bile. Da, sla, slažem se sa tom. Te, koliko su tebi zapravo pjesme, čitajući njihovo objašnjenje bile iznenađujuće, koliko je uspio dočarati ono što je... Ope, jest. normalno da, ja isto kada slušam neke pjesme, volim iskonstruirati u svojoj glavi interpretaciju i slike te pjesme. Tako, da i, i, i veli se dogodilo ta neka iznenađenja u smislu, aha kao pa ova pjesma opće nema neko kompleksno objašnjenje ili kompleksnu situaciju u pozadini nego nešto vrlo jednostavno pa čak i možda banalno ali nisam se razočarala time meni je to bilo baš onako slatko u biti kao, kao šamar samo sebi kompliciradne priče iza svega tako da ovaj ja pratim scenu ono, od kad slušam muziku, a slušam muziku od nekakvih, nekakvih osnovnoškolskih dana. za riječku scenu sam više počela pratiti tamo negdje, 90 i 93. 94. to su bili neki početci, ali ubrzo sam se upoznala sa svim onime što je nastajalo ranije. I, mm. ovaj, imam baš i neke bendove koje volim i, na, i čije koncerte sam posjetila nebrojeno puta. E sad da ne zaboravim jednu stvar, da mi ne izmakne u toku razgovora. Juče smo, dogovarajući se za ovaj razgovor, Zokriti mi pričao o nekom ko radi isto neku vrstu pionijskog posla, ali zapravo sa ljudima i sa muzičarima iz rijeke, ali iz 50-ih i 60-ih godina. Da, točno. Pa ovot je svjetska ekskluziva ili svemirska čak. Knjiga Veljda Džekića koja bi trebala biti gotova početkom idućeg godine zvati će se, barem im radni naslov trenutno Red River Rock, vrlo simboličan i slojevit i politički nekorektan naslov. Čovjek je inače autor prve knjige o riječkom roku koja je izašla 2008. godine koja se zvala 1991. decibel, zove se i dalje, Bogu hvala. E, riječ je o turističkom vodiču e, rijekom rock'n'rolla. Čovjek piše o ključnim mjestima gdje su bendovi svirali od 60-ih na ovamo. Mm -hmm. e, nakon toga se uhvatio znači, e, baš same geneza. On je krenuo od, od samih početaka, od 50-ih godina. I ta knjiga koja treba iduće godine izaći e, bavi se riječkim rokom 50-ih godina. Znači od kad je Valjda prvi magnet za gitaru električnu došao brodom preko nečega strica pomorca u grad Rijeku, do, ovaj, do potrebe da se kod nekakvog susjeda stolara eh, pokuša nacrtati čovjeku na kartonu kako bi trebalo izgledati gitara pa je on to eh, koliko je mogu uspješno i izveo, do znači samog, eh, samog same eksplozije rock'n'rolla od eh, sredine i konca 50-ih godina. Eh, pa evo, ovaj, jedva čekam i ja vidjeti tu knjigu da vidim kako to izgleda, mada sam fragmente čitao, pošto sam e, dobar prijatelj s čovjekom i s nekim punim povjerenjem e, mi je dao to na čitanje, a ja sam njemu naravno e, svoju knjigu, on mi je inače bio jedan od onih, e, ja ne znam kako to drugi pisci rade, ja imam uvijek neke svoje beta testere, najmanje 7-8 ljudi koji to moraju čitati prije nego se objelodani. Tako i Velik Džekić bio jedan od mojih beta testera, pa eto, tu je neka uzajamna suradnja. U svakom slučaju, e, mislim da neće biti ništa manje zanimljiva knjiga od ove moje. <laughs> Dobro, jedno čekamo da vidimo i to, ajde. A, s obzirom da, da, da si ti svirao, ajde, u nekoliko riječki bendova, jedan od njih je između ostalog i Grč. Mi smo imali prilike poslušati Večeras uh, Grč i to baš pjesmu Noć o sebe ovrtpali. Pa sad, s obzirom da si ovdje zapravo otkrivao neke tajne koje ljudi nisu znali, Uh, ja sam pročitao, ali ja ljudi nisu čuli i nemaju prilike za sad još uvijek uglavnom da dođu do, do, do knjige, pa bih volio prošto da čujem objašnjenje zašto baš načer se Beograd pali. Da, to je, to je jedna pjesma zbog kojeg dan danas taj sastav ima ujetno rečena problema kod kod generacije ljudi koja, koju mi zovemo internet vojnicima, ratnicima i tako dalje, koji uopće ne razumiju ideju niti genezu panka od Londona pa, pa ni u našim krajevima kad je buknuo u, u tom trokutu rijeka Ljubljana-Beograd najmjerno izostavljan Zagreb jer mislim da je to nek se nitko ne naljuti, ja od toga ne bježim. Ja to javno kažem i u Zagrebu uvijek bio u grad koji se više priklanjao ideologijama e, kroz glazbu, naravno, zato jer je to tada bilo in, tako da u Zagrebu toj punk priči nema baš nekog mjesta. Pa riječki stav koji mi se sviđa. Dobro, nastavi da <laughs> pa Mislim da je to jedan realan stav. E, Svakog je imalo se bavio e, kronikom glazbe u, u Hrvatskoj i šire ali Noće se Beograd pali je jedna pjesma koja je nastala u Dahu u trenutku kada je nastao čitav materijal koji se zvao sloboda narodu i ono što mene u toj priči žalosti danas kad gledam ljude koji ostavljaju komentare na YouTube na tu pjesmu je da je band 80. godina imao manje problema u socialistiškoj Jugoslaviji s tom pjesmom nego što bi imao danas do te mjere da ne znam kako bi band uče prošao kad bi Uh, imao priliku svirati u Beogradu zato jer tu, tu se dogodilo danog jednog potpunog raspada sustava u glavama i nerazumijevanja uh, što je Beograd značio kao ikonička vrijednost u bivšoj državi. Inici, inicio, ta pjesma se zvala Noćas će gorjeti Berlin i to je bio jednostavno jedan uh, trenutak nadahnuća drugim svjetskim ratom i zapravo vitoperenjem nekakvih istina koje su u, ta, u to vrijeme bile E, nametane e, u, u tom trenutku se pojavio znači punk e, i, i grupa Grč kao izdanak jednog totalno brutalne frakcije punka koji je, je, je upravo Velid Džekić kojeg sam malo prije spomenuo e, krstio e, brut artom što on to definitivno i jest, ja nisam nikad našao bolju definiciju za grupu Grč mm -hmm. a ovo pričam nepristrano jer ja sam u Grču svirao tek u posljednjoj fazi znači mi pričamo o ima kad sam čak i ja bio klinac Znači, noćas će goriti Berlin se u jednom trenutku e, prekrstio, u noćas se Beograd pali jednostavno zbog toga što je Beograd bio kao sinonim e, glavnog grada, politički centar moći koji okroju sudbine ljudi. I iza toga nema nikakve dublje filozofije, nikakve netrepeljivosti niti prema gradu niti ljudima, jer je punk nešto što... E, dobro, ja sad ne bih htio biti propovjednik punka u svakom slučaju, ali mislim da onaj tko je razumio, razumio je tko je, neće mu pomoći nikad bi ja i ti pričali noć noće tome. U svakom slučaju, da, Grč je vrlo specifičan band, mislim, da takvog benda nije bilo, barem ja ne znam, na ovim prostorima, pogotovo je specifičan ako, ako uvažimo, znači, segmen, mislim, kontekst djelovanja gledano povijesno. Jer ja uvijek kažem, e, tvrdim da je bilo puno lakše biti panker u Londonu gdje su bile ovoga, nekakve slobode e, slobode ovaj, za razliku od nas. Jer kad ti gledaš e, u Jugoslaviji da je svaki punk koncert završao sa tučom, sa milicijom, gdje su ljudi privođeni u, u policijske stanice samo zato jer su imali kožne jakne i slične stvari, E pa tu je stvarno trebalo u Jugoslaviji imati mu da i baviti se pankom za razuk od Londona gdje si ti mogu spred policajca prošetati sa srednjim prstom i on ti na to ne bi rekao ništa. Imo sam prilike u baš u Berlinu da u muzeju štazija vidim neke video snimke e, između ostalog raznih sumnjivih lica. E, među njima i jedna grupa punkera u samom Berlinu, naravno za vreme, za vreme podjele one velike uh, i hladnog, hladnog rata i zaista mi nije bilo jasno, mislim vjerojatno mi ne bi bilo jasno ni onda, ali mi još, danas mi je još manje jasno kako neko mogao jednu takvu grupu koja je očigledno bila onako pijana i bavuljala po ulici, uh, mogao smatrati opasnom po bilo koga. Da, nemam ti odgovor na to, mislim da zbog te za takve stvari ne treba čovjek otići u Berlin, tu će se sigurno sa mnom složiti. Možemo tako u taj kontekst staviti bilo koju subkulturnu skupinu. Da, nemam ti odgovor na to, pogotovo ja koji, koji sam čovjek koji je prilično ono open minded i koji, koji uvažava apsolutno e, svači izbor, malo čemu se tu radilo, osim naravno ako to ne, ne povrijeđuje na bilo koji način drugu osobu. Koji su ti bila negdje možda i najneverovatnija objašnjenja kada si krenuo da radiš samo u knjigu i naravno, opise pesa? Znaš šta, nije bilo takvih trenutaka, priznajem, ja sam zaista čovjek koji vrlo dobro pozna pa 80% ljudi o kojima sam pisao, ali bilo je trenutaka kada sam ja imao moralnih dvojbi da li nešto objaviti ili ne. I to su bili trenuci koji su mi onako bili ko, ko je gledao film Sofijin izbor, pa recimo ne baš takav težak izbor, ali onako ko da moraš birati između svoje djece, e, ko je ostavit. sam e, ti situacije recimo sljedeće, priča mi čovjek kako je nastala pjesma i kaže, ma vidi iskreno, kaže mi smo ti se zatvorili u neku kuću na grobniku, na jedno deset dana i neko je donio e, nekakav hašiš sa Nepala i mi smo se tu kaže, zafrulali s time i tako je nastala i ta pjesma između ostaloga od gomile drugih kao, koje su odpale kao je ovaj, ostala kao najjača i eto to je, to je čitava priča. E, ja kažem dobro, to je u redu, uvažavam treba jednostavno biti korektan i napisati e, bez da sad to netko tumači popularizacijom narkotika ili nečega. Međutim, proradi cr, znaš, i onda ja zovnem e, drugog čovjeka iz tog istog benda i pitam, čuj, evo, taj, taj priča, da li je to istina? I on kaže, da, jest, istina je, međutim, ja bi te stvarno molio, nemoj to pisat, naime, ja danas imam dijete od 12 godine, ne želim da to moje dijete čita mm -hmm. o meni. E, recimo, takvih je bilo situacija, ne tog scenarija, ali takvih sličnih, recimo, scenarija je bilo i moram ti reći da su to bile užasno komplicirane stvari, jer ti onda čitava baza za pisanje u pjesmi pada u vodu. Jer inače, knjiga jest, to si video strukturirana na način da imaš, znači, 60 poglavlja. I svako poglavlje je naslovljeno nekom pjesmom, a ne bendom, jer ja sam se bavio pjesmama. Naravno, počinje sa biografijom, jer iza pjesme stoji bend, ali nekako finale se događa upravo demistifikacijom toga kako je nastala pjesma. I onda kad ti imaš izgrađenu čitavu priču i onda ti od jednog ovoga, nekakav sočan, sočan začin koji je trebao dati znači dinamu, dinamiku svemu padne u vodu i onda sam sa sobom ovaj, nisi na čisto što tu napraviti. Ali dobro, uspio sam se ja nekako iskobeljati, ali evo priznajem to je bio u jednom četiri, pet slučajeva užasno kompliciran ovaj, nekakav Nekako setting za pomiriti sam sa sobom. Mm -hmm. Možda bi prava osoba za ovo pitanje bila upravo te, jer ona nije bila toliko upoznata sa likom i delom bandova, zapravo i sa tim teslama. Koja su tebi bila negdje, možda najneverovatnija objašnjenja? Pa šta ja znam? Ba kaže, meni to nije sve bilo toliko nevjerojatno, zato što sam ovaj, tako lako prihvatila činjenicu da aha. Pa pa normalno je da tako nastaju pjesme. Mislim, normalno je da tako nastaju i knjige i svašta ono, baš ta demistifikacija. De, de, jako brzo, ne znam koji bi sad primjer navela, ali dobro dozošo, iskreno, nisam ja još cijelu knjigu ni pročitala, da se razumemo. No, ja je uzimam pa je onako, čitam, čak i preskačem pa se vraćam i to. Ali vrlo brzo sam raskrstila s time da tu nema iznenađenja, znači da... Okej, okay, neke pjesme će zaista ono nekakvu lijepu i možda posebniju priču i za sebe, ali dobra većina je, mislim, ja isto imam puno prijatelja koji su u bendovima i neke bendove poznajem stvarno jako dobro u rijeci. I znam kako su i nastajale neke stvari. Ono, bila sam možda i prisutna baš u tim trenucima i znam da je bilo onih situacija. Dej, šta je ovo? I onda baci onako neku rečenicu i onda se od te rečenice nešto zarola i onda onaj koji ne zna, koji je, koji je uh, samo dobio gotov, gotov proizvod, koji su, ojme, šta je sad ovo baš, ovaj, ima možda neke simbolike ove, ovaj, pa filozofije ove, ovaj. a da u stvari uopće ovaj nije. Mislim, ne podcijenjem u umove i, i rad, ljudi u bendovima, samo ovaj. U biti baš kada su bili najzaigraniji i kada su najmanje mislili o, o, o bilo kojoj simbolici, te stvari mi se čini da su nastale i najbolje stvari i nisu bili opterećeni s time, nego samo su, samo su puštali nekakvu slobodnu energiju van. Tako da me to uopće ne iznenađa, nego mi je to nekako super. To je zapravo, da, to je zapravo e, u nekoliko navrata upravo to što te govori se događalo. E, meni sad upravo bljesnula e, priča o nastanku pjesme Nafta Leta 3, mm -hmm. jer recimo ja sam očekivao, e, ne znam Letovce toliko dobro, poznam ljude, ali ne znam ništa o njihovom radu, nisam se nikad s njima toliko družio, da, da bi, toliko prisno da bi znao ovoga, kako su neke njihove pjesme nastale, tako da sam ja kao band koji sam izuzetno cijenio i cijenim ih i dana strašno u čitavom tom njihovom i cirkusu što rade, mislim da su i dalje ostali dosljedni u onoj prvotnoj ideji panka i nekako mislim da je punk evoluirao u, njihov, u njihovom slučaju od Martesince do Opanka što ima neku sasvim svoju, e, prigodnu konotaciju s obzirom na čurbanizaciju ovaj, čitavog regije. Ali recimo u slučaju pjesme nafta mislio sam da je to stvarno neka teška filozofska brija iza toga da, da su tu ljudi ono, radili ne znam pet dana na pjesmi. Međutim, onda, onda su mi mrli i prlja rekli da su oni sjedili u njihovom omiljenom kafiću poslije jedne i da su uzeli komad papira i počeli ga gurati jedan drugome kona stara dječja igra ajmo napisati priču svi zajedno pa jedan napiše stih pa onda drugome pa dopiše stih pa, ali na foru da se mora preklopiti papir da se ne vidi što je prije napisao mm. tako da se iz tog bučkoriša zapravo nastao tekst nafte koji je po meni jedan od najboljih pjesama a ne po meni nego i po mnogim kritičarima, pravim kritičarima ja se ne bavim rock kritiku ja to mogu pričati samo iz nekakvih emotivnih e, stajališta, pa po mnogim kritičarima je jedna od najboljih pjesama e, hrvatskog roka zadnjih deset godina. A isto mi je bila zanimljiva priča, poprilično nevjerojatna, recimo u slučaju grupe Ksenija, koja je 80, okay, 80, da, 80 82. treće o, je bila e, vrlo in u, u bivšoj državi. Znači ljudi su snimili pjesmu Troje koja je bila nacionalni hit, jedan od sa tog albuma u posljednjem satu boravka u studiju oni su imali ograničeno vrijeme normalno plaćenim je studio bio od strane ondašnjeg Jugotona ne znam sad koliko sati i u posljednjem satu rada u studiju oni su uspjeli to snimiti to na koji način Vesna koja je bila vokal benda je dolazila iz Zadra vlakom u Zagreb na snimanje E, Ritam sekcija je, pošto su bili jako mladi, ovaj, čak je bio ovaj, bubnjar, srednjoškolac, trebao je polagati čovjek e, maturu, učuje cijelu noć prije odlaska u studio. Oni su se svi tamo našli, došli su sa svih strana. Robert Funčić, gitarista, mozak i srce cijelog benda, je vesman dočekao na stanici i poslijeo u taksi i dao je u ruke papir i rekao ovo je tekst pjesme, daj ga probaj naučiti do studija. on oni su ušli unutra i prve to snimili i to je pjesma Troje koju mi danas znamo. Recimo takvih nekakvih trenutaka u knjizi ima na nekoliko mjesta i stvarno su onako pravio onako šok efekti u, u, u čitavoj toj priči. Da, ti si ovdje na, na kraju, na koricama knjige, uh, postavio neko, mislim postavio, to se zapravo pitanja, odnosno odgovorio, a ti si na postavio pitanja. Uh, koja je prva punk pjesma na čekavštini? To moram ja sad odgovoriti. Aha. <laughs> okay. uh, prva punk pjesma na čekavštini se zove kad so, Sopu Fendera 2, što bi značilo kad sviraju. Mm -hmm. Fendera 2, uh, pje, pjesma koja je zapravo prepjev, prepjev uh, God Save the Queen od uh, Pistols-a, jedne ovako šaljive skupine iz rijeke koje u jednom trenutku, tamo negdje perioda 90. a 92. kad je sve zamrlo i kada je riječku scenu spašavalo možda 4-5 bendova jer su svi ostali ili od, od, napustili Hrvatsku ili su bili po ili su, ne znam, bili po podrumima u nekakvim apatijama, Znači, u tom periodu je nastala ta, neka, e, ta pjesma kao jedna zgodna, o, jedan zgodan odgovor na čitav kaos koji se u tom trenutku događao oko nas. Da, iz tog perioda, ono što je zanimljivo i to između ostalog se isto nalazi u tvojoj knjizi, je i prva zabranjena pjesma uopšte u Hrvatskoj tim 90. godinama, riječ je o MC Buffaloo. Da, riječ je o pjesmi Moja domovnica, koja uopće nije rock pjesma, koja, koja žanrovski zapravo ne znam gdje bi se svrstala. To je prepjev pjesme Moja domovina, domoljubne pjesme koje su nam bile pune uši u to vrijeme. I onda čovjek kao reakciju na novo probođeno domoljublje u Hrvatskoj, a s druge strane činjeni su da su ljudi stavali u redu za crni kruh od ujutra Uh, iz tog nekog revoluta napravio prepjev te pjesme znači glazba je uh, ostala ista, on je samo promijenio tekst ta pjesma je možda nije bila prva kasnije sam ovoga saznao da je bio bend iz Osijeka koji je bio zabranjen uh, u etaru, međutim i sasvim drugih razlova taj, taj bend koji neću imenovat bio je zabranjen uh, sa svojom pjesmom zato jer je bio previše desno nastrojen i baš je bio onako bezobrazno huškački, nabrijan E, MC Buffalo je prvi, prvi, e, prvi autor koji je zabranjen i problem iz etera upravo zato što se e, politički vrh s time nije slagao. Pa eto i to je došlo iz rijeke. Da. A ono što je najbizarnije u toj priči, e, dečki koji su tada činili njegov prateći Bad man, e, mother funkers je jednom prilikom uh, na, ne, uh, na bojišnici, na velebitu, otišao osvirat nekakav koncert gardistima koji su gore bili i najbizarnije očito je toj priči što su svi gardisti iz grla pjevali uh, s njima tu pjesmu što je posebno, ja mislim, uh, jedan emotivni trenutak koji opet opisuje potpuno jednu suvodu situaciju u kojoj smo se ovdje morali naći. Da, ima još jedan trenutak, odnosno odgovor na pitanje. Uh, koju ću ti sad postaviti, a ti ćeš mi dati odgovor, a, koji je isto tako možda opisivao situaciju onda, a koji bi vjerojatno opisao situaciju danas tako što zapravo odgovora na to pitanje ne bi bilo. Koju pjesmu je diskograf odabrao za singlu tako što je za mišljenje pitao radnike u pogonu za tiskanje ploče? Da, opet je, opet je riječ o pjesmi troje grupe Ksenija. <clears throat> Naime... Kada je album bio zgotovljen, trebalo je odabrat single s kojim bi se album e, normalno predstavio javnosti. E, u to doba, e, ja ću čak biti nekorektan ili reći zlatno doba kad je radnik nešto vrijedio, e, Jugoton je imao pogon za odljeb plastike LP ploča u podrumu svoje zgrade u Zagrebu. Siniša Škarica, e, legendarni Siniša, je uzeo kao urednik izdanja E, kasete su, spustio se dolje i zaustavio pogon na pola sata je rekao, dečki imamo pauzu poslušajte ovih 5-6 pjesama pa mi recite koja vam se čini najbolja. I od tih 5 pjesama koje on ljudima pustio e, svi su graknuli u glas, pa ona pjesma tamo nešto, frajer neki s curom na cesti, pa ovaj ih nešto presreo, pa se tukli e, to je najbolja. E pa ta je ovaj ta rabijatna pjesma je zapravo troje koja je eto probila, probila led sa novim albumom Ksenije. Da li se dolazio u neko iskušenje zapravo da postaviš sebi pre svega hronološki, odnosno vremenski neku odrednicu? Ti si se u, u knjizi samoj vratio i u 70. godine zapravo i u neke bendove koje se čak možda i u samoj rijeci gotovo ljudi više ne sećaju. Da, slažem se s time. E, nisam niti očekivao da bi, da bi se netko u Rijeci, pogotovo od mlađe generacije, sjećao benda Vrijeme iz zemlja. Međutim, to je band koji, koji je potaknuo e, rock and roll u Rijeci na jedan specifičan način. Prvo, faktografski je točno da su oni imali prvi rock album u Rijeci. E, netočno se inače širi e, informacija od novinara a znaš kako to ide copy paste tehnikom, da je to prvi album u Rijeci, to je apsolutna neistina. U Rijeci su se album, albumi snimali i konca 50-ih i 60-ih, tu je bio Dalibor Bruni itd. Ali prvi rock album definitivno 79. -te vrijeme i zemlja. E sad specifikum vremena i zemlja je u tome što su u jednom trenutku u snimanju u Ljubljani, a inače rijeka uvijek gravirala to Ljubljani kao nekakvom prirodnom staništu, jer je bio najbliži i nekako je Ljubljana imala najviše sluha za riječki zvuk. E, dogodilo se to da su poželjeli ženski prateći vokal e, na jednoj pjesmi i netko se sjetio neke cure mlade Marine Perazić koja je u to vrijeme pjevala u zboru u Rijeci i doveli su curu u Ljubljanu na snimanje. Ona je to otpjevala najbolje što je mogla. I šef benda, Nenad Bačić, tada danas znam kao Nenad Bah, čovjek s uspješnom karijerom u Americi. Tadašnji autor kompletnog materijala rekao je ču draga Marina, ovo veze s mozgom nema, hvala ti lijepa i molim te, evo ti lova i vrati se kući. Tako da je neslavno propala ta suradnja Međutim kada je band prestao s radom Vrijeme i Zemlja, klavijaturist benda Davor Tolja je imao neke svoje zamisli o elektropopu na tragu i ritmiksa i onda je poželio ženski vokali sjetio se upravo Marine. I tako je nastao e, duo Denis and Denis. A ostatak benda je činio zapravo nukleus kasnijeg benda Ksenija. Eto i od tu da su krenule onda ovoga se znači ro, ro, ro, rošade u bendovima E, pa recimo Davor Tolja je kasnije bio čak ono što se jako malo zna producent albuma Mrtvog kanala koji je bio jedan od bezobraznih punk bandova u to vrijeme, a koji se nije nažalost uspio dovoljno iskazati jer je uvijek ostao nekako u sjeni parafa ali eto, ta 79-a i band Vrijeme i Zemlja su zapravo pokrenuli mnoge stvari ne, ne planirajući svakako ali eto, sudbe odigrala svoje Koliko su tebi te zapravo upravo ta otkrića kojima zvanom sada pričam bila i bilo je tu puno novosti, naravno, nas toga ja stvarno nisam znala, opet bilo mi je drago presjetiti se nekih priča. Sad sam nekako dok ste vi razgovarali, razmišljala o tom danu kada se snimala, snimao spot za rijeku, ajmo rijeko, znakovito. Mm -hmm. To je bio jedan period ovaj, kada je tako bilo nekako sve nešto mračno u Rijeci. Rijeci je trebao klub i, i htjeli smo izlaziti, a, a, a nismo imali kamo. I nešto su ih palak bili zatvorili u to vrijeme. I ona, mislite, palak je stalno imao jedan problema sa radnim vremenom i to. I onda sam bila taj dan kad se snimala s nimao spod za, za stvarajmo rijeko. I bila sam dio te energije i, i super mi je to bilo. I tako da ustvarim sve jako puno stvari sam se naravno iznenadila u knjizi, ali opet našla sam ono nešto s čim se ja mogu povezati i sjetiti tih nekakvih dana kada su nastajale. Kada su, jer ima tu nekoliko pjesama, drago mi je da su unutra koje su nako bile zajedničke skupne, kao nekakav, da se ukupili bendovi kao Bendejdovi, ovaj, da nešto razdrmaju da naš grad. To je nekoliko navrata, da? Da, da, da učinimo nešto mislim meni je ta stvar nisam bila prisutna kada je ta stvar nastala sam bila premlada ali ovaj čim sam počela izlaziti izlazila sam u palah ta pjesma se puštala ovaj svaki petak subotu tamo i meni je, a nastala je dosta ranije nego što sam nja služala, ali mi i tada u tom trenutku meni nešto značio. Bilo je tih nekakvih riječkih budnica koje su meni dan danas jako drage. Lokal patriotizam je poprilično često bio izdržan pogotovo u tim bende i dobrima, ajde nazovemo ih tako, a zapravo i to je još jedna specifičnost. Samo grada i uopšte čitave te rok scene, sad ovo Zoki tebe između ostalog pitao, jer nešto se baš ne sjećam, u bilo kom drugom gradu da su muzičari i bendovi zapravo nastupali ono tako zajedno u tim budnicama, bilo one lokal patriotske ili nekog drugog tipa. Ma okej okay, vidi, e, ne treba sad riječku scenu doživljavati kao baš ne znam kakav specifikum jer ja ne znam specifikum u odnosu na što valjda na ostale gradske scene da, u odnosu na sve da, ostane da. kad pričamo o prostoru bivše Jugoslavije da razumijem e, gledaj e, scenu, scenu čine ljudi scenu čine ljudi s ove i one strane mikrofona e, znači scenu čini publika i čine ih e, oni, oni ljudi na na steđu koji isporučuju tu silinu energiju u publiku Uh, Specifična je rijeka utoliku što ja to recimo nisam nigdje drugdje vidio, ne samo što se svi ti ljudi poznaju. Mislim, nužno je da se poznaš sa ljudima i da se družiš sa ljudima zajedničkih interesa u jednom mjestu gdje živite. Uh, Ma koliko taj grad bio veliki ili mali, ali specifičnost rijeke u tome što ako Bend i to se održalo do danas. Ti danas odi na koncert nekakvog griječkog benda i tamo ćeš vidjeti najmanje 40%, ako ne i više, ljudi koji su došli vidjeti e, taj koncert, a da su ti ljudi iz drugih bendova. I ti ljudi će ući unutra i platiti kartu kao suport kolegiji. Događa se znači prazna dvorana. E, ako nitko, to je već šala u Rijeci, ako nitko dočeti kolege iz drugih bendova, ne da bi sad kritički gledali šta se ti ocvirao, mislim prerasli smo te priče odavno, nego jednostavno je e, taj, to, to zajedništvo e, od uvijek bilo nekako e, posebno svojstveno gradu Rijeci. Ja tu nemam nekog velikog objašnjenja, možda, možda bi se, se moglo to izdefinirati na tragu onog što je Goran Lisica Fox rekao u filmu o, o riječkoj sceni da je rijeka bila jedan svojevrstni galapagos gdje su se, kako bio izoliran medijski, nije imao svoju, znači, svoju izdavačku kuću, nije imao svoju studio, barem u, u tim prvim danima rađanja roka. Pa se nekako ga na tom, tom glazbenom Galapagosu izrodile nekakve čudne ove, ne znam, biljke i živine. Pa tako valde u rijeci i ta stvar funkcionirala drukčije nego drugdje. Da, a moram priznati da nije baš bilo nešto previše ni mjesta za svirke. U rijeka je uvijek bolovala. To je bila glavna bolna točka rijeke. Ovoga. Možda je baš i to razlog što je re Rock najdugovječnija demo manifestacija ovaj jer jer imaš imali smo klub Palah i imali smo veliku dvoranu Lovorka Kukanić koja se otvarala povremeno, znači za nekakve velike bendove, još uvijek alter za ono dobar. jer mi pričamo o vremenu u Jugoslaviji kada je A-liga rock'n'rolla bila rezervirana za bilo dugme riblju čorbu i nekakvu sarajevsku školu rock'n'rolla, dok je s druge strane nekakav znači, niži rang roka, tip uvjetno rečeno niži, razumijemo se naravno, znači e, idola električnog orgazma Ekva. E, nemam pojma, filma i takvih bendova, znači bio rezerviran za, za ovu dvoranu Lovorka Kukarnić koja se otvarala jednom u par mjeseci. Ej, svake godine se ta e, ta nesretna Lovorka otvarala baza za manifestaciju re-rock koje je bio specifikum taj da se da je mogu svirati kogo se prijavio, bez obzira na umjeće. Nije postojalo nikakav kriterij osim što je se u rijeci upravo zbog grupe Grč osnovala takozvana podkomisija za rock glazbu pa je ta podkomisija onako češljala tekstove, gledala da li su oni nepodobni i tako dalje, što je opet jedan ovaj, jednako ajmo reći, začin onih dana na koji se sad možemo smijati. Ali da, rijeka uvijek bolovala što se tiče e, tih prostora za svirku, to se produžilo i kasnije. Teja je spomenula e, palah koji uvijek imao problema s radnim vremenom, sa bukom na koji su se okon stanari žalili pa se dogodilo otvaranje kluba točka koji opet nije potrajao nešto dugo. Uglavnom da, Rijeka je uvijek imala taj problem, međutim mislim da ga je nekako nadoknađivala na druge načine. Da, da, očigledno, pa da nije verovatno ne bi bilo ni ove knjige danas. Pa da, sigurno. Ovaj, ja, sam, ja sam se bavio mišlju, e, s obzirom da tragom onog što sam prije rekao, e, scenu čine ljudi, ali ne samo ljudi koji slušaju i stvaraju glazbu, nego i ljudi koji su u nju uključeni, a za koje malo tko zna da se uopće tu da vrzmaju. Pa to su od ljudi koji drže klubove do tonaca, ljudi koji se bave, znači, time da, znači snimateljima koji imaju svoja studija, sve to čini scenu, možda jednog dana se netko odvaži, ja sigurno neću. Uh, jer sam se istrošao s ovom knjigom energetski, ali bilo bi lijepo pročitati knjigu o sceni, ne nužno riječ koji bilo koje, u kojem se stvarno sve to dobro prokrvljuje, ovoga, pa da se, da se ovoga stvarno u scenu zaroni onako sa svih deset prstiju kako treba, jel? Mm -hmm. Koliko festival poput kartere, ajde prvo da pitam Teo, pa možda možeš i ti da me odgovariš, uh, prvo pomaže tom nekom razvoju kompletne scene, koliko zapravo uopšte daje šansu tim nekim novim i mladim riječkim bendovima da se pojave i možda eventualno odsviraju par nekoliko stotino, možda čak i nekoliko hiljade ljudi. O, pa ja ne znam da li sam baš kompetentna za to pričati o tome, ne, ne dolazim iz izunutra iz neke organizacije, hvartere, i negako sam počela... Baš, baš ti to kao pitam, pub, zato je kao, kao, kao neko publik, sa i neko ko je dobro upoznan sa tom scenom. Koliko primetiš barem ovako po imenima koje se pojavljaju godinama tamo, da se zapravo toj nekoj domaćej sceni daje šanse? Pa dobro na se ovaj čini da... Dobro, ja evo sad grozom trenutak. Kad je hartera u pitanju, ja onda malo popratim, pošto ovaj ne izlazi više toliko često i nekako mi se ne da ni trošiti novac, jer to zna biti dosta skup sport, ovaj, ići po festivalima i koncertima, onda ja sebi biram šta ću ja gledati, onda ja gledam ono što ne mogu ovaj, gledati nekoliko puta na godinu u svom gradu. Tako da ovaj... Meni, meni bude super otići poglati, ne znam, ponovno, Lajbah e, i tako neki bend, ali mislim da možda, možda da Zoran pokuša odgovoriti na ovo pitanje. Meni se čini da je omjer domaćih nekakvih lokalnih bendova i stranih, e, odnosno da, da ide više u prilog stranim e, bendovima nego domaćim, sam Hartera festival. I čini mi se da je na Hartera festivalu je dosta zastupljena ta neka elektronska scena koju ja baš ne poznajem najbolje. Premađi brat u elektronskoj sceni ovaj steko neko ime, ali ovaj elektronska scena jače zastupljena, pa možda ima više domaćih uh, nekakvih imena u toj sceni nego rok, ja imam osjećaj da, da naša rok scena baš nije tamo. Ovaj, pogurana kao na, na nekakvim drugim mjestima. Možda što... se varam, nek Zoran kaže nešto. Pa varaš se djelomično zapravo. E, slažem se sa time što je te rekla e, da je riječka publika ipak, ipak e, specifična u jednom smislu u koji nije, nije baš pohvalan. A to je, e, ne znam kako bi to izdefinirao, nije to diagnoza grada, to je Nemam pojma šta je to za Boga. E, mislim, mozgamo o tome već par desetljeća, pa ne, pa ne možemo to dokućiti. E, ne znamo kakvi valovi nanose ljude na festivale, koncerte u Kina, na književne večeri, na festivale. E, nema apsolutno nikakvog pravila. E, postoji šansa da ne znam, da, da dovediš Franz Ferdinand u rijeku, da taj koncert bude totalna pušiona i da nikome ne jasno zbog čega. Postoji šansa da dođe bend, nemam pojma obojni programi da se rasproda sve, da se ljudi da. vani tuku za kartu to je jednostavno ovaj, nešto što organizatori mrze u, u, u našem gradu a što je opet meni sa strane kad gledam totalno simpatično nikad ne znaš na čemu si <laughs> što se same hartere tiče da ona elektronski na, na brinjani, ovaj nekako trasirana i e, masa ljudi e, na harteru dolazi koji nisu iz rijeke a što se same popularizacije i davanja nekog prostora tiče, da, to se događa na harteriji. Hartera je po tome specifična. Iako mnogi zagnjeraju u rijeci iz rok milija, naravno harteri što, što gura e, glazbu koja nije rok. E, međutim, e, to definitivno ima svoju publiku, to hartera pokazuje, jer hartera e, dovodi jako, jako kvalitetna imena iz tog milija. I ljudi to prepoznaju i zato i dolaze. Ali obavezno postoji na svakoj harteri, e, barem jedan floor na kojem se, se ugošćuju rock bendovi i obavezno riječki bendovi. Tako da tu postoji nekakva ono, e, volja organizatora, e, a iza same, same hartere, ovaj, zapravo dobrim dijelom stoji i mrle iz leta 3, pa je tu treba potražiti nekako stanište u tome na posljednjoj hrteri ja sam svirao sa Grčem u, u jednom prostoru koji je bio kao rock prostor i to je bio koncert jedan od boljih koncerata koji se nas s Grčem od svirao boljih u smislu ne tehnički nego u nekakvom davanju primanju od publike jer to je bilo krcato glava do glave nije se moglo vidjeti kraja i, znači definitivno postoji, postoji neki interes iako kažem e, inicijalno ljudi dolaze na elektroniku, ali kad su već unutra onda ih svakako zanimaju šta se događa na nekim drugim, na nekim drugim, ovoga, u nekim glazbenim vodama koji nisu nju, nužno njihove. Ali to ti je verjda tako, ovaj, e, treba ljude i educirati. Znači, to je ono što je nekad ulogu imao DJ na radiju pa je educirao ljude, puštao ploče pa im govorio šta se novoga događa u svijetu. Danas ta odgovornost nekako leži na, na organizatorima festivala da znači, ljudima ponudi što šarenjuje ovaj, proizvode pa da ljudi kad su već unutra i platili su kartu da osim onoga što ih ono jako jako zanima i što ih je dovelo unutra i natiralo platiti kartu da čuju i još nešto osim toga od takvih se uvijek može probrati znači, buduća publika i rock bendova. Mm -hmm. Evo, smo se, sad baš gledam skoro pa sat vremena pričamo, namjeno nisam htio da pravimo pauzu upravo zbog toga što nam je nekako krenulo, a i sa druge strane bojim se da ću te izgubiti negdje ako ti te isključim tehnički problemi. Uh, možda samo za kraj jedno onako poprilično, inače nezahvalno pitanje, i ja to mrzim kada mi bilo ko postavi, ali uh, možda mi možete odgovoriti barem onako iz rukava uh, da izvučete top vaš uopšte riječkih himnije dvije, tri, pet, deset, koliko već misliš da treba i ti te, a isto poslije. Zoran je začuto. Pa nisam, ja sam prepustio te, ali dobro, o, mogu ja. Pa, pa da, ti mrzeš ta pitanja, pa se sad naslađuješ, pitajući nas. Mislim, ok, to je tvoj etar, pa dopuštit ćemo ti. Ne, ovo je etar, ovo je, ne je etar. <laughs> ok, da, grad, grupa grad i imali nešto, definitivno je to ta neki morski rok koji, koji, koji zaudara na more i ljudi kad čuju taj bend neminovno moraju pogoditi, to je definitivno bend iz rijeke i tako zvuči riječki rok. E, odmah iza toga paraf, paraf pjesma zastave. E, ja sam inače u knjizi, evo moram mi to reći e, u vrstu dvije pjesme parafa zato je ja parafe iz punk faze i oni druge parafe, kad je došla Vim Kola na mjesto vokala, gledam kao potpuno dva različita benda, jer oni to i jesu, samo su e, ovi u kasnoj fazi baštine ime. O, e, pa iz druge faze sa zadnjeg albuma Zastave upravo pjesma Zastave to je nešto za što sam ja strašno emotivno vezan To je inače, e, promocija tog albuma u bila je posljednji koncert parafa u Rijeci i moj prvi koncert koji se jedna gleda u životu i ja sam se tad zaljubio u band zaljubio sam se u, u tu vrstu glazbe i imao sam tu sreću da sam se kasnije upoznao sa ljudima iz parafa i postao zapravo jako dobar prijatelj zbog čega ovaj, eto anyway, u, ulazim u previše nekakve intimne vode preprisne, prijateljske nebitno za ovu priču, uglavnom parafi definitivno u drugoj postavi pa to bi bilo to, ne znam drago je meni jako puno bendova koji nisu nužno rock bendovi Naprimjer, ja uvijek volim spomenuti Kakadu Luke koji nije rock band, kojim sam ja dao apsolutnu pažnju u knjizi zato jer one, to, to je ženski band E, ja ne znam da li prvi ženski bend na ovaj našim prostorima? Ne, nije no, definitivno. Griješim, ali... Ne, ne, griješiš, griješiš, Ne, ne, možda treći ili četvrti. E, bilo još bendova u Zagrebu, Mačke, Žizele ili tako nekako su se zvali. I, ima još bendova koji su, su djelovali gdje su bili baš ono All girl, ali Kakaduluk definitivno kao najjači najpamtljiviji. i najpamtljiviji. kad kažeš ženski bend u Jugoslavi kažeš i gotovo. Pa recimo to je band koji ono po, po, po svom habitu su bio rock band, bez obzira što su to bile nježne cure, zgodne našminkane i svirale pop glazbu, ali trud koji su one ulagale, a to je pravi rock trud u smislu da su one ulazile u atomsko sklonište u prostor gdje su e, nakon probi leta dva, kasnije leta tri, odrađivale svoje probe satima svakodnevno, to je nešto što ne možeš ignorirati u rok miljevu. To je zapravo više rok kao stav nego kao glazba. I recimo, kažem, ima takvih bendova koji možda nisu nužno došli iz rok iz miljeja, ali ih ja svakako u knjizi uvažavam kao rokere. I možda je na te vred? Ja bih svakako spomenula meni neke baš osobno drage stvari koja u stvari kad razmislim uvijek mi nekako prve padnu na pamet a to je večera sam te izagnjavila da ju pustiš samo u vodi od leta tri a, ta pjesma u sebi nosi onaj jedan teški mrak koji ja inače volim ovaj, jer taj mrak ponekad nalazim i u sebi pa onako mazohistički uživam u njemu pa onda i u toj pjesmi ovaj, a, parafim Uh, vjeran pas uh, teški čizme slobode grč uh, a moram spomenuti od Laufera stvar svijet za nas preda meni Laufer ima i puno draže pjesme samo um, nekako kad se pojavio pojavio se s tom pjesmom i, i, i znam da mi je ta pjesma ne samo meni nego mnogim ovaj, u to vrijeme nešto značila šta smo mi tad imali I ja sam se... 15-16 godina i stvarno smo se osjećali mislim to može reći svaka generacija možda ali stvarno smo se osjećali kao jedna izgubljena generacija koja, koja je već onda u tim ranim ovaj, danima svoje mladosti osjećala da, ovaj, da je upala u neku rupu iz koje će možda biti teško izaći znači, ovo uh, nije svijet za nas od Laufera ne znam, mislim tu... ja jako volim i od uh, Ksenije stvar uh, iz koja je više ovako pop to nije rock, troje mi onako uh, nju su previše puta pustili, nju sam previše puta čula ali iz Nenadime mi baš onako jedna ljepa ljepa, dobra kvaliteta pop, pop pjesma, ne znam, ima ih još ovom. ko će sa to sve nabravati da, <laughs> znam je teško pitanje, <laughs> zato sam se u početku imam radio. E, ništa, ja bi sad najrađe ispunio sve vaše muzičke želje, barem ovo što ste vi sada naveli, usput još i one moje, ali bojim se da bi se to odužilo malo previše, pa ćemo možda poslušati par stvari, eventualno, termite ili jedan pas i grad, imali nešto, možda još po neku. E, pozdravljam Zorana, tamo daleko, preko, preko sedam mora i sedam gora na kvarneru. Zoki, hvala ti puno što si bio sa nama večeras uz male probleme. E, emisiju ćeš dobiti, ne brini na mail. A Ja se nadam da se vrlo skoro vidimo i u Beogradu ili negdje drugdje, između ostalog i na jednoj zvaničnoj promociji ove tvoje knjige. Pa hvala i tebi, hvala i teji i hvala svima na strpljenju koji su o, ostali uz nas i slušali nas. E, nadam se iskreno promociju u Beogradu, pošto je taj grad e, u rokarskom smislu neraskidivo povezan sa rijekom. E, knjiga će se inače moći kupiti na Beogradskom sajmu, knjiga, a ja se iskreno nadam i da ću se ja sam tamo uprizoriti u nekakvom formatu pa da ću moći reći koju o tome. Nadam, se, te, nadam se ne u hologramskom. <laughs> <laughs> ok, hvala ti puno, ajde mi se čujemo. Ćao. Pozdrav. <laughs> Ćao, Zorane. Ok, to je bio Zoran. Te, a, eto, mi možemo isto tako da završimo Na, to lako, ovaj dio razgovara, baš smo se fino ispričali. Ništa, za početak ćemo poslušati, ajde, vjeram pas, termite. A, I ništa, se nastavlja za... šesa Cena igra pogleda U ritmu moj kola se pojavljuju i ovde nastaju Oči sança Rožam do ked Aleluja Jesu te i Tražim se, se, ja tražim se, u njima vidim neko drugo lice. Ponekad učili mi se, upogljela su oko mene. Što da sam, ja tražim se, u njima vidim neko drugo lice. U jednom trenu se započne i Na igra, pogledam U ritmu mojih koraka Moje sjene se pojavlju I opet nestaju Okrećem se Kružam ruke Ne vjerujem Dješim se Ipak u jednom pogledu Ne poznem Dil svojih misli Osjećam da pogled budi me. Mnogo toga u meni Skileno je Top Slušali smo riječke rock himne, inače, s obzirom da s obzirom da neću zapravo ništa da pričam, s obzirom da, ukoliko slučajno ne možete zapravo da dođete do knjige na tako lak način, možda će najbolji način biti da barem vidite koje je ti 60 pesama o kojima je Zoran pisao, u samoj knjizi na youtube samo ukucajte riječke rock himne i svih 60 komada je tu. Možda će biti, ne možda, nego sam sigurno zapravo odličan uvod za ono što ćete, nadam se, u knjizi i čitati. E, toliko o toj sponi rijeka Beograd. Mi ćemo nastaviti kupek sa nečim što sam najavio u samom početku, zapravo sa time ćemo ga i zatvoriti. E, danas je, kao što sam rekao, u Kulturnom centru Grad zatvorena izložba e, Spomenici revolucije Enobea, autora Br Branimira Prika i Nedima Zlatara. E, Nedim je zapravo radio video i pravio muziku za samu izložbu, a Branimir je radio fotografije, spomenika onakvih kakvi danas izgledaju, a to nikako nije lijepa slika. Tako da ćemo mi u nastavku Kupeka poslušati jedan kratki razgovor sa Branimirom, koga smo danas snimili u Kulturnom centru Grad, nakon toga i poslušati kako je Nedim zapravo čuo e, revolucionarne i enobe pesme i sa time zatvoramo 51. kupek po redu, ja bi još samo iskoristio priliku da najavim sljedeće ponedeljka, ako se baš ne stigne ponedeljaka, onda utorak, TV kupek, gost Aleksandra Stojković, zvani s.t. i Goribor a mi se najvjerovatnije čujemo u ovom radinskom sljedećeg utorka uz jedno iznenađenje ali bit ćete obavešteni na vreme. Dakle, prvo branim Prijak i onda muzika Nedima Zlatara i to je to za danas dakle, puno 3 sata povratnički 51. kupek mislim da je sasvim pristanio. Za početak dakle, uopšte ideja da radite izložbu sa spomenicima, je malo Danas, uh, nakon svega ovoga zvuči pomalo arhajčno. Ma Nije arhaič uopće, mislim da ta tema postaje sve popularnija u zadnje vrijeme jer vidim sve strane da ljudi ovaj se sve više bavi tom temom. Mislim činjenica je onaj da su ti spomenici sami od sebe onako prišlo onaj ostavljaju ti na svaga koji vidi bio odad ili, ili bilo gdje iz svijeta i Europi, mislim činjenice i da su to radi totalnički doba. I, ovaj, I u suštini to je bio i naš motiv. Prvopitni da krenemo u tu tuj Dejur, de de ovo Zacu, zato što želimo da vidimo kako se stanje sada oni, kakve je odnosi krema njima trenutno ovaj, na području. Cijel je Jugoslavija, međutim, s obzirom da smo se samo finansirali, imao smo na ocu za sad da obiđemo BiH, ali ja imam da, da obiđemo ovaj, cijelu Jugoslaviju, da je njih generalno jako puno, mislim da je u suštini nemoguće obiđći ali bar veće ovaj, to bi bilo super, jer također, tokom naše putovanja, jako smo puno uživali, a ja i moj prijatelj Nedim Zlata, i radi drugi dio izložbe, jer je Bosna i Ercegovina ispunjena ono, predivnom prirodom i većina tih spomenika i u tim nekim nacionalnim parkovima i na nekim proplacima koje, koje su ispunjene ono, predivnom šumom, tako da smo mi jako često znali ono, da zaustavimo auto, iznestimo dekicu, tavlu ono, i, i uživamo prostor nas. Šta ste zaključili ako što ste ih obišli u kakvom stanju? Pa u jako lošim stanju. Mislim da, da je zbog toga va, izložba ima neku, neki melaholični ton. Ako mogu tako nazvati, jer ono, šin, većina njih je koga dođe i tu izložbu. Hoće vidjeti da je ono jako loše zapušeno stanje, da je izgnut eksplozivom u zraku. Jedan, jedan, jedini rijetki primjeri su ova Jasinovac koji je u suštini u Hrvatskoj, ali na granici Bije, a pa smo ga mi onako odšli ustavi jer su taj spomenik obnovili i naprosto su ponovo, obnovili su memorialni centar koji je poprvišu modernizovan i ima efekat taj koji treba da ima čovjeka da dođe u Mbeon. Centar bi jednako bio koncentracijalni logor, onako popriješno je u uvnutrali, ali je suporto izgleda. U Bosni i Hercegovini uglavnom su jako, jako loši stanje. Koji su razlozi? Šta je, mislim, i šta je po tebi gore? Da gore, bit ga u vazduhu kao što je to slučaj, jeli, na meretvi ili je možda gore u... prosto ostaviti ga da trune i zaboraviti ga u potpunosti. Mislim, sad pričamo od vas ma, zla, ali u sredini jedan u sštini, i drugi objašnjavaju trenutnu situaciju. Da, u sredini, ja mislim da je glavni razlog tog dizanja uzrak i zapuštanja razloga, čega se većina ljudi koji žive, nažalost, na ovom prostoru kao da žele da zaborave dio naše istorije. Ja sam da se desilo ono gomila zla ono cijeli rad sam preživio u Sarajeva i ono znači bio sam dio svega toga lošijeg što se prošlo nas danas nažalost tako da ono bez obzira na sve to i moj prijatelj Nedim Zlatar koji je ono isto samo preživio rat rad ovaj, znači, bez obzira na sve to mi smo iako smo mogli da da, da isto tako želimo i ono imamo slično mislim kao ti ljudi koji koji u suštini ono ne brinu o tim stvarima mi smo se pak odlučili da malo onaj obratimo pažnju, taj dio naše historije, čisto da bi ljudi, da bi, bi potakli ljudem da malo počnu razmišljati o tome. Jer se da, da isto tako postoji dosta ljudi koji su živeli u tom periodu iz ove perspektive smatrali taj period, to je bio ovaj, živo titu. Danas baš negdje na internetu video ovaj neku šalu, kao, kao se zove država posle Titan, <laughs> I to mi je super, nažalost i Titanic. Potpunosti potpunost je u pravu. A reci mi, kada kažeš da se danas zapravo sve više vodi pažnja i, i, i nekako su ti spomenici i uopšte period NLBA privlači više pažnje nego što je to bio slučaj tokom 90-ih, Uh, koji su potem i ra razlozi za to? Pa mislim da ne privlače trenutnu pažnju. Mislim da su, ono, onda se to i tamo pojavljuju grupe ili pojedinci kojima je to interesantno i koji nekako bacaju svjetlo ponovno na to i obraćaju pažnju ljudi na, na taj period. A mislim to što, što se tiče 90. mislim da, iako sam ja onako bio mlad to vremen, mislim da su ljudi dosta bili i prisiljeni da idu na te spamene, i na te ono, dane mladosti. Mada, ono opet kada vidiš ono, kad je umrao Tito, kako su ono... Svi ljudi u ovoj državi, koja se zvala Jugoslavija plakali kako mi je bilo teško su, kao da su svi predostatičali taj titanik koji nas je očekivao. Onaj, ne znam, ne znam, meni, meni samo nije jasno onaj, šta je, šta, kako je, kako je mogla da se desi tako jaka sila koja je nas je natrijala da tako, ono, dignemo ogromne zidove između, među komšijama i, i, ono, i zapucamo na njih te stvari. Znači, ono, ne znam, iako sam kražnik prošao rat, ono, nikad te stvari neće biti jasno, jer ja, ono, kao prani mi je prija, koji sam ređen u Sarajevo preživio rat, bio na strani, svoji prijatelja, komisja, koji su, glavno bili u Moslemanji, ono, znači, meni, onaj, nikad, nikad mi nije pala ni blaka z glavi u Sarajevo sam bio, a, ovaj, a, s druge strani, nikad te stvari neće, dobro, mislim, u ratu ljudi gubili i povraci i familii, sva što se vješavilo. Rat je veliko zlo. Ja sam srećom prošao bez nekih posljedica. Onaj, pa još uvijek imam taj neki normalan pogled na sve ljudi oko sebe. U svakom slučaju, ne znam, ja sam zarušenim tih zidova, za ono, povezivanje što više i ono, neopisao sam sretom što sam ovdje u Beograd i što imam izložbu i, i uvijek. Kad dođem u Beograd, predivno i super me prihvati ljudi. Mislim da je tako i kad ljudi iz Belgrada dođu u I ono jako je dragozno te konekcije koja postavlja. Koja je još uvijek ostala, bez obzira na sve zlo, na nove predsjednike koji uglavnom su radikalni. Kod nas i kod vas postoji ti putovi i mostevi koji, koji se, mislim da se nikad neće srušiti. U svakom slučaju ja sam jedan koji će i ponovo uvijek raditi, bez obzira na sve. Valjda i Kupek je jedan od tih ovo, emisija, jel? Šta je Kupek? Emisija. Aha, a Kupek se zove emisija, pa reti, dragli da ću biti ovaj gost to emisiji nadam ja. da će tu emisiju cijeli Belograd, kaj iz Da, Srbija? i šire. Kaj šire. A, reci mi, izložba je pomalo specifična, jer nije reč samo o fotografijama. Na izložbi je, pre svega zapravo, izložba je prvi put i postavljena bila u historijskom muzeju Beha, no u Sarajevu ovo je praktički drugi neka druga postavka, odnosno ista postavka, ali ovaj na drugom mjestu. E, šta zapravo čini izložbu sve? Pa, mislim ja prije svega teo reč, želio reći da da je izložbu zajedno sa onom radio Nedim Zlatar, pa inače mu značar, ovaj on je Dio dvojica, Baševski Edwin Kriulajzer, i oni su i ja, objenjeni bendova i Saraje, bez odziva što smo prijatelji. Ovaj, I on je zajedno sa mnom putovao u suštini, on je nosio kameru i s nimao sve te spomenike i na kraju smo napravili video ovaj, gdje on napravio muziku. Međutim, taj video smo podijelili u dva dijela. U jednom dijelu su bili ti arhivsici, snimci iz Birše Jugoslavije, dok je tito bio živ, te euforije, ljubavi, sreće, bratsne jedinstva. A drugi dio tog videa su, znači, snimci spomeni kako je u trenutnom stanju, znači, jako loše i zrušeno. Znači, to je bila ta neka neki ovaj, komparacija sada i nekada. Također, ta muzika koju je Nedim napravi je ono, miječana s nekim pjesmom narod slobodlačke borbe. Tako da samo ta muzika i video ono, doprinosi da, da bude određena atmosfera na izložbi ono, gledajuće fotografije i tako. Mislim, ja sam jako zadovoljan kako se to ispalo. I, I super mi je to što je bilo u... u o, mislim, u Saravim se prvo desilo u sklopu festivala modul Memorije koje im je osnova to, neko sjećanje na istoriju, bez obzira, ono samo ime govori. I on su imal neke prijedloge za neke galerije, je, međutim, ja sam na kraju ovaj, shvatio da bilo najbolje da se to u istorijskom muzeju, koji se nekada ranije zvao Muzej Revolucije u Saraju jer je i on trenutno stan, kao, kao što su ispomernici, po poprijučno srušenom, um, prezatvranjem i tako, tako da se sve zajedno ono, super uklopilo, ja sam ono jako zato. Da, pa, dobro, nije muzeje revolucije jedine, evo, nadavno smo svi i zatvaranju zemaljskog Do. muzeja Do. U, u, Do. u samom Saraju. Ukoliko ti zapravo i taj neki odnos prema spomenicima, pa možda ne sada više toliko samo kao jednom delu koji je zapravo možda i veličao, ne možda, Do. nego jeste veličao zapravo jedan trenutak i jednu borbu, ali pred svega e, odnos kao prema jednom umjetničkom delu, pa i taj odnos prema tim muzejima, koliko ti zapravo govori o jednom opštem rasulu u društvu? Pa je ovako, mislim, m, u suštini mi smo i, i, i radili e, na spomenicu, uglavnom e, osjećujući se na taj umjetnički dio, na, na te stvari koje su radili Bogdan Bogdanović, Agustić i ostali a tako to tog doba. Mislim, u suštini ovaj, ja želim da budem opoličan, ali je to nemoguće. zbog toga ovaj, smo i, ja i Nedim želi da ono, stavimo tu našu izložbu, vam bilo kojeg političkog konteksta, iako je to od početka bilo nemoguće. Ali eto, mi smo u suštini obratili najviše pažnje taj umjetnički sadržaj tih svomenika. Da što se tiče ovaj, muzeja u Sarajevo i, i svega toga, Spomenu, ja moje neko lično mišljenje je ovaj da, da je to problem ljudi koji koji rade u tim institucijama. Mislim da se politika uvukla ovaj u sve pore našeg društva, al što se uvukla u kulturu i mislim da da vladajuće stranke u suštini poslije direktora, direktor muzeja histori, istorijskog muzeja Zemanskog u Sarajevu neki tip koji je postavila, postavila stranka SDA, znači ono stranka ono od Alije Zbegovića Sad, sad njegov sin vodi tu stranku, mislim nebitno, činjen se da, da u toj stranci su još uvijek ljudi koji su onako jako ruralni. Mislim, žao mi što koristim ove riječi, ali to, to je neko moje lično mišljenje, da se niko ne uvrijedi. I jako primitivni i ono, sad je bukvalno došli njihovi pet minuta i ovaj... Da li ti, suštini... tih pet minuta traje jako dugo? Pa traje, mislim, trajalo je i ono i njima je trajalo taj kubliški barijot. Dugo, sad je, sad je njihovo došlo vrijeme. Ne? Nebno, ne, želio sam da kažem da, ono, s obzirom da sam u Sarajevu sjesna situacija, mislim da nije problem u državi što tiče ti zatvorani muzeja. Mislim da je problem u zatvora u ljudima koji tu radi. Znači, ti, ako vodiš muzeja, ako si direktor muzeja, imaš milijadu opcija Znači, ti idu u London, Pariz, bilo gdje, gdje, kako ljudi vode muzeje, znači imaš milijon opcija kako da zaradiš novac, da bi se samo finansirao. To je tvoj cilj. Ako ti da država nešto novca, super, ti ne možeš sjediti, o, sjediti po cijeli dan, ništa ne rati, ono ne popušavati napisati jedan projekt i, ovaj, i očekivati da ti država daje redovnu platu. To, to, to nigdje ne, ide. To, to ne funkcionira. Tako da, ja, što se tiče tih muzeja, onaj... Mislim žomi što zatvore. mislim da je problem kod ljudi koji, koji ovaj ko, koji su tu radi. Mislim da se desila stvar u historijskom smislu da smo djevojka koji tu radi kao ko se većinu vremena provode ono na Facebook to danu, Ono ništa ne radi. Pita leto brano ako imaš neki projekt ono kao da bi nam dao bilo šta. Mislim, ja, okej, okay, zašto ti nesliniš, napišiš projekat, to ti je poslu, zato dobijaš platu, ne, da, da dobijaš državnu platu i da sjediš tu. Znači, mislim, mislim da je generalno sarajom, problem ta, tog nekog, ovaj, ne znam, teško je ljude pokrenuti, kao da su zapal neko stanju i ne, plano. Ali, kažem, u tim slučajima, onaj, država nije kriva, neki su ljudi koji, koji tu radi. I, tako da, ono, mi, mi izložba nakon Beograda bilo je nekih poziva i u nekim drugim gradovima. Da li već postoje možda neki dogovori i odakle su zapravo pozivi stizali? Pa, ovaj imam još poziv iz Požige, dogovaram neku uglavnom s poziv iz, još uvijek izvanim Srbiju. Ja bih volio ovaj, da se desi izlažba i u Hrvatskoj, negdje, da i kakve će tamo biti reakcije u Sloveniji, Makedoniji, bilo gdje. Al u suštini ja a, sve ove izložbe sam, znači, uglavnom, dogovorio proko prijatelja, poznika i bilo što, ali ja u suštini, ono, Šanjem još uvijek molbe bilo kome i pokušavam da je izlažba gospina što više mjestao i gradova u bivšoj gospodiji, a i štiri. Nijem nekakav problem. Koliko su ti besmišljene te, nazovimo ih, kao nacionalne podjele same. I kada govorimo i o nekim događajima, ima i na kraju i o samim spomenicima. Konkretno, ajde da spomenem slučaj Kozare gdje već godinama praktički dva različita udruženja unutar B i H isti događaj. E, pa recimo, ajde možemo da pričamo i Jasenovcu koji očigledno ima drugačiju percepciju u Srbiji, pa da pričam sad u Republici Srpskoj, nego što je ta percepcija u samoj Hrvatskoj. Koliko je to zapravo, ne, <laughs> jeste sigurno, je besmislica, da. To je apsumno bizarno i ono i bezsucan. Kao što je ono komplet političko vodstvo i ovdje i u Bosni i Erconi, ono bizarno. Moram ga bizarno apsolutno neupojmo onaj. Jesinjinske da, da da citi spomenici su napravljeni u ime bratstva i jedinstva u ime neč, nekog zla protiv kojeg smo se svi zajedno borili bez zove na, na nacionalnu i geografsku. Onaj, mjesto odakle smo smo bili zajedno i, i dijela ono bez obzira na sve. Sa, mislim ta ta podiljenost ono, Absurde, nema nikakog smisla. Tako da ne znam se. Meni je žao što takve stvari žavaju, ali, ali mi, mi opišni ljudi, nema nikakog utjecaja nato. Niti ćemo imati. Mi smo samo dio te rijeke koje nas nosi. Iznosi na I mi i, na i da plivamo ili ne. Ili da potrebimo. Poput kamena. Hvala ti,